Sziasztok, ez itt a 160. adás. Juhu! Én Neurotik vagyok, és itt van mellettem. Michael, sziasztok. Aki itt van mellettem, és a mutkori adás számozása, az kicsit érdekesen sikerült, de megoldottam. Jobb később, mint soha, az a lényeg. Igen, de most 160. adás van, az szinte biztos. Szinte. És idén most vagyunk szerintem utoljára, úgyhogy ez ilyen kics, kicsit ilyen... Ez ilyen évvégé összegző, igen. meg előkarácsony, igen. Meg boldog új év kívánó, meg ilyenek. Ja. Meg ez akkor úgy is jó, mert konkrétan akkor most fogunk beszélni az idei év legjobb játékáról, és akkor ez lehet best is. Aha, aha. el, hogy ez a Cyberpunk, így. Hát én nekem, hát, nekem én legalábbis nekem. Igen, mi azért így szoktuk osztani az ívet, de most, amikor az egész internet hoztja őket, mi szerintem rohadtul meg fogjuk védelni mind a ketten. Igen, hát, de mondjuk azt tegyük hozzá, nem hogy, nem hogy, hogy kurva nagy szerencsénk van, hogy mi PC játszunk, mert jaj, jaj. ahogy elnézegettem, nagyjából PC a legjobb a, a, az állapot szempontjából. Tudom, én, én olvasgattam fórumokat, és Facebookon és meg egy csomó helyen írják, hogy Xbox van, meg PS4-ről, van, aki teljesen jól eljátszogat vele. Öcsém is. Az, azóta már volt egy pár patch. Igen, egy igen. És a, és a játszik, is. Nem? Igen, Öcsém is PS4 Pro-ról játszik, és mondta, mm -hmm. hogy a, az elején is már tudott vele játszani, de azóta, amik jöttek pecsek, folyamatosan javult a teljesítmény. És most ezt, amúgy ezt én is észreveszem. Tehát én magas Na, beállítások mellett, és pc tehát ilyen, volt olyan, hogy jött egy pecs, és 10-15 FPS-sel több lett hirtelen ugyanazon mm. beállítások mellett. Szóval valamit azért csinálnak, hál' isten. Igen, igen, azt nekem is feltűnt egyébként. De ne szaladjunk ennyire előre, mert ez igen. egy ilyen kifejtősebb téma lesz, hogyha ezt majd a végére hagyjuk előtte, viszont ilyen ö, apróbb dolgokat így beszéljünk meg. Én, ö, hát egyedüli hírnek kb. az elején felírtam a, azt a hírt, hogy ugye beszéltünk múltkoráról a, a Take-Two felvásárolja a Codemasters dolgról, hát azóta megváltozott a helyzet, és kipőzik, Ez IE vásárolja meg a Codemasters-t. Vagy hát legalábbis ők szeretnék, igen. elméletileg, de most úgy néz ki, hogy ők a befutok, mert sokkal igen. több pénzt ajánlottak értük. Kábbia tupláját, nem? Igen, valami 1,2 milliárd, vagy valami ilyesmiről beszél. Ja igen, 1,2 milliárd van ide írva a cikkbe. Igen, ami elképesztő. 70. 70. Tehát az, az, az rohadt sok pénz. Nagyon durva. Oké, tehát értem, hogy rengeteg olyan jók van. Tehát most, most az IE-hez most mondanám azt, hogy ők a, ők akarnak lenni a, az autós játékok vezetői, de az, hogy a legutóbbi egy-két Need for Speed nem, nem erre enged következtetni. És most ezzel a vásárlással... Kózorért egy Ez is lehet, és most ezzel a vásárlással behúzzák ugye a dörtöt, a Forma 1-et, és ugye később egy-két éven belül a VRC-jogok is hozzájuk kerülnek, úgyhogy ez, ez így most nagyon durva lehet. Csak attól félek, hogy az IE ezt ugyanúgy el fogja cseszni, mint az összes többi lehetőségét. Így, így nem csak a jogok mennek át hozzá, hanem az, a stúdiók is, nem? Én igen, nem igen, igen, így van. Most hát, a... amit úgy értettem, így együtt. Képzelj, képzelj el egy olyan Need for Speed-et, amit a Code csinál. De az a baj, hogy ott van az IE mögötte. Tehát... Vagy. Hát az csak a kiadó, figyelj. Hát, de Azt, az, hogy pont az elég. Barosak, a... Hogy csinálják meg. Jó, mondjuk az IE nem tudom, mennyire szeret beleszólni a dolgokba. Van egy olyan tippem, hogy nem annyira, mint a Ubisoft. Tehát Ubisoftnál szerintem úgy kezdődik egy projekt egy stúdióval, hogy srácok itt a tudulista. Ja, igen, és ez legyen. Akkor ír atom, hogy akkor két világ, toronyramászás, ezért kioldódó mellékküldetések, miután a Tehát ez így, ez így szépen végigmegy. És amelyik játékban ez benne van, azt majd kiadjuk. Igen, Mát, csak, csak attól félek, hogy az Ijé az meg a kiadásban, meg a magában monetizációba fog beleszólni, hogy mondjuk a mondjuk a Codemasters lefejleszt egy játékot 60 autóval, és abból 10 lesz elérhető, és 50 meg DLC. -t. Tehát én ettől félek, hogy ez lesz. Egy, vagyis, igen. Meg, meg amúgy végül sok jog visszakerült, mert ugye azt hiszem az F1 játékokat régenben az ie csinálta. Tehát volt egy F1 sorozata, amikor a Forma 1, NBA, NHL, For, meg a FIFA minden náluk volt, és aztán az ment át a Codemastershez. Mondjuk az, az biztos, van, hogy ez, ez szerintem, hogy a Codemasters átkerült az ie Alá, vagy ha átkerül, mert ugye ez még nem biztos, mert majd jövőre fog eletileg nyilveütni az üzlet, hogyha tényleg ők lesznek a befutok, akkor ez szerintem például a Need for Speednek sokat segíthet. Bár megmondom őszintén, én nekem a kritériumos Nit For Speed-ekkel nem volt bajom, tehát én azzal állom. Ja, teljesen, azok teljesen jók voltak. Úgyhogy Max azt tudom megképzelem, hogy mondjuk például a. hát nem is tudom. Ne, le lehet, lehet, hogy jobb lesz. Mi mondjuk a le le támogatású Need for Speed. Igen, vagy esetleg lesz mondjuk zárt pályás Nit for Speed megint. Nem, nem ilyen nyílt világú. Vagy mondjuk a nyílt világúba jobban meg lesz oldva az a rész, amikor lész a nem, nem, amikor lemész az aszfaltról, például, és akkor, hogy hogyan ah, reagálnak a gumik, meg a vezetési élmény, mert ugye az a dörtök elég erős. Úgyhogy lehet, hogy majd ilyeneket is próbálkoznak. Mert például én a Codemasters-es fejlesztőktől, akik a dörtöt, meg a formáját, meg ilyeneket csinálják, én azt nem tudom elképzelni, hogy fejlesztenek egy sandbox, Nit for speedet. De én megnézném. Megnézném, de nem tudom elképzelni. Hát ilyen fantáziatlanok vagyunk. Ezt akarjuk megnézni? <gül> igen, igen. Ne, én amúgy szurkolok nekik meg, de én, én, én, na én nagyon félek, hogy az ié rossz hatással lesz rájuk a hosszabb távon. Vagy nem, nem rájuk lesz rossz hatással az ijé, hanem magára a játékokra, amiket kiadnak. Nem tudom. Én a hírkapcsán rögtön azon kezdtem gondolkozni, hogy, hogy mennyire látjuk át, így, hogy mi történik így a kiadóknál. Tehát, hogy így ennyit így előrentanak a farzsrebből, hogy Tudod, az így mostanában rájár a rá ródi csónyjátékkal beszívták, és akkor pum, itt van ennyi, ennyi pénz, és ja. így ja, azt megveszik ott, és így. Mi van? Az a, durva, az a durva, hogy izé, hogy konkrétan múltkor a, a tégtúls felvásárlás is a semmiből jött, mert előtte semmi plegykát nem lehetett erre, ha erről hallani, és akkor egyszerűen csak hirtelen bedobták, hogy hopp, amúgy a codemaster-sz megveszik, mi a, mi? Uh -huh. De ez kicsit olyan volt, mint amikor a Márk az a felvásárolta a különböző fejlesztőket. Hogy ott is egyik pillanatra a másik bejelentette, hogy jaj, amúgy megvettünk, ám nem tudom, 10, 15 fejlesztőt." Igen, de ott az a durva, vagy a t az nem olyan nagyon nagy kiadó a Codemasters, meg egy elég, el, hát lehet, hogy én látom rosszul, vagy én olyan, olyan szempontból láttam ezeket a dolgokat, hogy így nem gondoltam, hogy a t hogy hogy ekkora hal a játékiparnak a Posványos, hát azért, hát, hát azért vannak, ott, vannak ott címek, tehát a gta reddet, ugye a Rockstar-ral, akkor a, a maffia sorozat. Ott, ott azért vannak Lombard. nagy nevek, de mondjuk igazad akkor csak van. Csak én nem vagyok ebben. Nem, nem, de nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, tehát én azt mondom, hogy igazad van, mert én is úgy éreztem kicsit, hogy a take meg a codmastersz mondjuk így nagyjából egy szinten van, vagy esetleg a Taktú van egy kicsit előbb. De ezekhez képest az IJ például sokkal nagyobb, és mm. azt már sokkal logikusabb lépésnek és nem tudják. ott az amit, amit az utában, hogy... Akkor ezek szerint aztán mégsem volt akkor a bukás. <gül> <gül> Lett belőbb pénz bőven. Igen. Szerintem az volt, hogy marasokat sokat eladtak a hype-nak köszönhetően. Utána jött egy kis hogy jaj, ezt majd megcsináljuk, hogy így tudod itt ne az legyen, hogy egyből, azért, tudod, hogy jön egy betonfal, amit majd áttör az internet. Uh -huh. Harag. És itt jött, kell, kellett az, hogy azt mondják, hogy na majd ezt megcsináljuk, majd, és itt szépen most így el, elhűl, mert senki nem foglalkozik az ant és ott is soha nem lesz. Én az IE-ből kinézem, a hogy fogja, megmondja Bajovernek, figyeljetek, ti most csináljátok új Dragon Age-et, itt van a Code Masters, nagyon jó autós játékokat csinálnak, őket állítjuk rá az Anthem 20 ra és, és simán belelátom igen, ezt. Igen, simán. Mert ezek amilyen szerencsétlenek, össze-vissza mindent. Tehát Jó, Jaj, hát a Dead Space fejlesztőjének odaadtak egy Battlefield-et, hogy amúgy ezt a Battlefield spin csináljátok már meg, srácok. És, és amúgy mindegyik Dead Space jó lett, kivéve egyet, a három, amiben beleszólt az ién nagyon. Tehát az az lett csak... rossz amúgy, csak... Hát az lett televágó, oh, hogy nem kellett volna belőltetni, meg mit tudom én. Igen. Amúgy Nem érdekel nem Mondjuk egyedül, egyedül jó volt az a játék, meg eleve egy horror játék, ja. ne rakják hópot, hát azzal megölöd az egész hangulatot. Azt én is egyedül játszottam végig, és körülbelül csak az volt benne zavaró, hogy amikor át kellett menni egy részen, ahol, én, ilyen nagy falon le kellett ereszkedni, vagy felmászni, hmm. azért, ott ilyen több vizé több volt benne, akkor van ilyen, ilyen más szó rész, hogy akkor látszott, hogy ja, jaj, jaj, jaj, áll, jaj, jaj, jaj, jaj. többen is lehetnénk. Még volt mink, elvér. volna úgy, hogy ilyenkor, hogyha egyedül játszol, ezeket ne lásd. Jaj, lett volna olyan nehéz. Na jó, mindegy. Jó, nagyon érdekes. És ugye Star Wars játékot fejlesztettek, és azt is elkaszállták velük együtt. De most pont csinálnak egy horror játékot? Igen. volt is. A Game of Warcon, igen. A Game of Warcon, igen, ott voltam. Mert mint azok csinálják, akik a viszerából összeálltak. Igen, igen, igen. Ja, igen, igen. És az amúgy egy teljesen nek tűnik, így elsőre. Én a Igen. Én a deathpacks. Az első részt imádtam a legjobban, ami az volt a leghorrorabb. Aztán kicsit elmentek az akció irányba, a kópa, amikor ma teljesen kinyírták. Bár mondjuk igen. a kóba itt voltak jó ötletek, hogyha játszottál valakivel együtt, akkor volt, hogy az egyik ötleteknek ilyen haluc haluc Ja, volt, a másik nem látta. Szóval az, azért az egy jó ötlet. Az egy jó ötlet. A igen, csak több ilyen jó, jobb ötlet kellett volna bele, vagy nem tudom. Bár én a kópa sose játszottam, de... Nem volt rossz a három és én azt mondom, tehát hogy ezt is rendesen összezöröktek. Csak a horror elvesztette horror jellegét a Dead Space részről részre. Ez volt a igen. A Meg ugye az a baj, hogy szerintem az i.e próbált több pénzt kiszedni ebből a Death Space-ből, és azért szólt bele ilyen mikrotranszakciós DLC-s mert ugye a horror az egy nagyon réteg műfaj, és abból nagyon nehéz sokat eladni. Én azonra högtem, hogy hogy lehet egy horror játékra az negatív kritika, hogy nagyon ijesztő, mert ez ez jött vissza az internetről, hogy e, olyan játék, de nagyon ijesztő. Hát, Ó, azt kellett volna, hogy szépen, tudjuk, ez egy horror játékot, És nem azt mondták, hogy nem ezt, amit most mondtam, hogy köszönjük szépen, igen, ilyenre szerettük volna, hanem hogy jó, akkor kicsit visszaveszünk, hogy kicsit a mainstream felé toljuk ezt a játékot. I ilyen szempontból ez tényleg néha röhelyes dolgok jönnek, és a Cyberpunk kapcsán is volt ilyen. Tehát a, amikor most, oké, okay, előre urok, de még nem megyünk oda, de hogy például amikor volt olyan kritikus, aki azt az volt neki a negatív része a játékból, a Cyberpunkból, hogy túl PC, vagy, vagy nem túl PC, és ja, hogy túl, túl, túl, túl valóságszerű, hogy miért van ilyen kirekesztő, meg ilyenek, és ez volt benne a negatív. Amikor ez egy ilyen világ, és <gül> amúgy a mi váljá. világunk is ilyen. Tehát... Ezt el fogom felejteni, de most, most olvastam a Cyberpunk kapcsán, hogy ugye nagyon sokan rifándoltak. Igen. Tehát a Cyberpunkot rifándolták. És pár, tehát innen is, hogy mennyire hír az internet, vagy néhány interneten lakó ember, hogy sokan a, ezután arra panaszkodtak, hogy miután rifándolták a játékot, utána nem tudnak vele játszani. Tehát, <gül> hogy, hogy eltűnt a gépükről a Cyberpunk-ra, miután hát, hogy... És az a durva, hogy ezek az emberek ugyanezen a bolygón élnek mint mi. Tehát, hogy Igen. ez a Igen. szomorú. Igen. És az internet, érted? Tehát, hogy az internet... Nem, tehát így... Szerintem nagyon sokan akik így fel vannak háborodva, vagy nem játszottak a játékkal, vagy így nem tudom. Vagy lehet, hogy előre és látják a képeket, meg a videót, és ezért visszamonták, úgyhogy nem játszottak vele egy percet. Meg egy kép terjed arról, hogy néz ki a Silverhand, és valami félig betöltött lópoli csövest raktak be, hogy ez a játékban a Silverhand. Hát mert még nem töltötte be, tehát hogy. De az nem is Silverhand volt, hanem egy csöves. Csak az utcán sétáló ember akinek ugyanúgy hosszú haja volt egy kicsit. De hogy mi nem is hasonlít a Silverrendre. Szóval ott azért így van az interneten sok ilyen clickbait tartalom, amivel így mert a népet, és sokan be is szapódnak. Sajnos, a igen. Na, viszont az EA-ről, meg a Codemasters-ről beszéltünk, és mi szerintem velük, velük végeztünk is. Igen. igen. Kíváncsian várjuk, hogy mit, mit fog a Codemasters-es csapat csinálni az ea belül. Meg hogy az EA mostanában mire készül? Mert elvileg ott ugye jön egy Battlefield valamikor, ami jövőre, valakint, ha minden az... igaz. Jövő tavasszal már, már többet fogunk tudni. Hát a megjelenés az talán évvégén várható, de... Ja, olyan november környékén az az szokott megjelenni, a, nem? Az, az év betöftő. folyamán még jönnek a hírek, hogy akkor hogy állnak, mint állnak, mi, mi lesz belőle. Elvileg valami ilyen képzeletbeli harmadik világháborút fognak témaként választani. Tehát akkor ilyen félig, jövő félig jelent, tehát hogy annyira nem futurisztikus. Én is egy ilyen betűfélzet, igen. Mm -hmm. tehát annyira unom ezt, ezeket a első-- második világháborús battlefield-eket, hogy most már tényleg kell valami modernem. De milyen érdekes nem, hogy ők, nem. ők azok, akik mennek. Olyan mondjuk most hülyeséget mondtam, mert nem, mert a kodis is össze-vissza, mert az is hol a jövőbe ugrá, hol a múltba. Tehát igen. érezni, hogy melyik, melyik az a stúdió, melyik, amelyik próbál valamit kitalálni, újítani. Tehát is a Battlefield ugye volt, hogy elment a jövőbe, visszament a múltba, de most meg már egy ideje folyamatosan ugyanazt nyomják. Ja, hát próbálnak ők is ugrálni össze-vissza. Kíváncsi leszek, hogy melyik lesz előbb vikinges Battlefield vagy vikinges kod. <gül> ugye most, most már Assassin's Creed-ből kaptunk vikinges. Abban már van, igen. Az engem annyira mondjuk nem érintett meg, hogy az összes többi Assassin's Creed sem, de de van. Van most már. Mondjuk egy egy ilyen Magyarországon játszódó azt a ezt azért tudné tudnék képzelni. Ugye, a magyar történelemmel átszéve. Az, az nagyon jó lenne, hogy... igen. Nem tudom, hogy mekkora lenne a piaca, hogy így. Mi? Magyarország, az, az, az mi? Igen, ez, ez nem negyedül baj. Tehát, úgy úgy el tudom képzelni, hogy mondjuk világháború, és akkor ott lenne egy ilyen magyar rész, magyar szál. Azt, hogy simán belelátom, de ilyen, igen, ilyen forradalmat, meg ilyesmit, az biztos, hogy nem fognak beletenni, mert nagyon kicsi a piac. Szerintem sem. Tehát így sokkal, sokkal nem. De lehet, hogy azért lenne korriózum, mert sokan nem tudják, nem ismerik. Ha a mi történelmünket, meg hogy egyetlen létozik az, az ország. Ja, amúgy ezt akartam Csuk mondani, tehát sokan szarnak is ránk, tehát, hogy körülbelül nem is érnek őket, hogy mi van itt. Lehet, lehet. Jó, hát, hogy jön minden. És igen, Na akkor jó. az iét, meg a Codemasters-t kibeszéltük, és térjük rá az egyik a legjobb témára, ami... ami a második a legjobbra. Így, az egyik, az Ezt egy, az, egy, az, az egyik, igen, mert a mindegy. És ez a verbs rámből, so amiről te már múltkor beszéltél. Igen és azóta én is kipróbáltam, és meg kell, hogy mondjam, nagyjából teljesen egyetértek veled. Tehát, hogy én az előzetesek azok olyan furák voltak, kicsit úgy éreztem, hogy jó, persze bele lehet magyarázni, meg sokan mondták, hogy a régi Wormsök és Battle royale -ok voltak, mert jött fel a víz, és ott is egymás ellen küzdöttél időre, meg stb. De ez, a, ez valahogy nem, ez nem az első körökre osztott harcos Worms játék, és olyan fura így hogy ez hogy fog működni. És amúgy meg jól működik. Mi Tehát, működik? Hogy ez egy tök jó pofa, de kis cucc. És egyedül az a bajom vele, hogy nagyon kevésben a tartalom egyelőre. És hogyha ebből jönni fog majd később több játékmód, meg több pálya, meg esetleg több fegyver, akkor ez egy nagyon királyjáték lesz. Most, most csak egy ilyen, ilyen jó pofa. Én, én valahogy így érzem. Uh -huh, uh -huh. Egyelőre. Hát, amúgy azt vettem észre, hogy folyamatosan jön is Így van, így van. Tehát konkrétan, ahogy... Bele új pálya. Igen, végül, most egy pár napja, dobos, igen. Meg hát nyilván szkinek. Ja, mondjuk az, azok vannak, tehát azt, azt a kaptunk. Igen, meg amúgy azt mondani is akartam, hogy tehát a tartalom hiánya a játékban ez egy komoly gond, viszont, ahol nincsen probléma ezzel, azok a skinek meg a különböző ilyen öltöztethető hülyeségek, tehát, hogy annyi minden van benne, hogy az elképesztő. Tehát én, az, én azt hittem, hogy majd az lesz, hogy jó lesz majd, hogyha jön egy battle pass, és akkor majd lesznek benne új skinek, hogy a francokat. Ebben a játékban nem kell, mert ez már most tele van. Tehát nagyjából ez fél év múlva ér rá majd a skineket bővíteni, addig pedig nyugodtan ráfeküdhetnek a pályákra. És amúgy meg azt. Te is elmondtad múltkor, meg én is elmondom, hogy a pályák amúgy rohadt jók. Tehát oké, okay, hogy kevés van belőlük, viszont azok nagyon kidolgozottak, és nagyon változatosak, és nagyon nagy területen vannak, ami nyilván ugye a 32 fős multi miatt kell is. Tehát nem lehet, nem lehet egy arénába eröltetni a, a játékosokat. Tehát a meglévő pályák azok rohadt jól néznek ki, csak hát kellene több, meg több játékmód. Én, én valahogy így érzem. Igen, igen. Meg amit felírtál negatívumnak, azt én is mondtam, hogy ez a, a helyi többjátékos mód. Hogy, Igen. Kéne valami olyan, amivel így. Vagy, vagy egy ilyen Custom Game, ahol összeállnak páran is. Vagy, vagy az akár az úgy, szemben. hogy mondjuk egy gépről játszó ketten-hárman egy kontrollerre, vagy igen, valami, igen, és akkor igen, becsatlakoztok felszorban. a neten. Tehát, hogy simán ilyet is lehetne, és ez, ez, ez amúgy egy kicsit hiányzik tényleg, mert ugye a Vöröm az mindig ilyesmi volt, hogy leültök. Ok értem, hogy online akar lenni, meg, meg látom is, hogy miért akar ez online lenni, mert, mert tényleg úgy macerás, de például simán lehetne olyan játékmódot, ami erre van kihegyezve, és beleteszik mondjuk a helyi lokált, és akkor csak hmm. így és lehetne online is, meg így is egy, egy kisebb létszámmal játszani például. Ja, ja. Vagy lehet neked vagy valami ilyesmi, simán. Castume Games szerintem esélyes, mert egyébként bekerült még egy olyan játékmód, azt nem tudom, hogy nézted az ott azóta, ott játszottál vele. Na most már egy pár napja nem mindítottam. De lab, az, a, az a címe, az még már, most, amikor került be. És az például azt csinálja, hogy azt hiszem két hetente van egy ilyen ilyen rotáció, hogy valami spéci kis csavarral van egy játékmód belerakva, tehát hogy megvan adva a pálya, a játékmód, de mondjuk azon belül csak pisztoly, valami one shot hitel. Ja, értem, aha. Egy ilyen aha. rész. Vagy most legutóbb például az volt benne, hogy uh, azt hiszem deathmatch módba és mindenkinél baseball ütő van csak, tehát hogy körülbelül lehet, hmm. és baseball ütővel csapkodjátok egymást. Tehát ezek például jó pofák, és ha már ez a rendszer benne van, akkor innentől kezdve, hogy ez működjön ilyen custom game módba, hogy mit tudom én, csinálsz magadnak egy szervert, és akkor haverokkal összeálltok, és játszatok valami hasonlót. Azt szerintem már nincs messze fejlesztésbe, úgyhogy... Igen, igen. Azt is el tudom képzelni, ez már benne van a csőve, tehát van nekik egy ilyen egyéves roadmap, hogy ezeket így sorra belepakolják. Mert azért, ha megnézzük egy játék kiadása után, azért nagyon fontos, hogy milyen vízhangot kap utána És Úgy nézem, hogy a nél, most az elmúlt időszakban, az a marketing, hogy megcsinálták a játék, és utána folyamatosan update-ekkel ők így ott akarnak maradni a köztudatban, hogy nézzük, most jött hozzá egy új pálya, nézzük, most beleraktuk ezt a kicsit ilyen megcsavart játékmódot, és akkor így ezt próbálják folyamatosan életben tartani a játékot, ami remélem, hogy így sikerülni is fog. Így van. Há, úgy néz ki, hogy sikerülni fog, és ráadásul, amúgy jól is csinálják, mert ugye eleve olcsó a játék, plusz playstation on PS Plus-ba ingyen benne van, hogyha PS Plus-os vagy most egy hónapig, és amúgy csak 15 euró steam is. És hogyha később ez fejlesztőltve tényleg komoly tartalmakkal, ami amúgy úgy néz ki, hogy igen, mert látszik tényleg a fejlesztőkön, tehát ilyen két-három naponta jönnek ki javítások, meg bővítések, akkor ez simán lehet egy újabb kultjáték. És amúgy szerintem a Worms sorozatra már ráfért valami, hogy ne mindig ugyanaz legyen, mert a Worms VMD is jó volt, de mm. azt ha belegondolsz, ugyanaz, mint az Armageddon, meg ugyanaz, ami az első Worms, és oké, okay, tesznek bele új pályákat, új fegyvereket, stb., de a, az egésznek a lényege az ugyanaz és az már egy idő után unalmas, hosszabb távon. És szerintem kellett ez a V-frissítés, és nem is az, hogy kellett, hanem hogy jól is áll neki. Most az jutott eszembe, hogy megvehetné őket a, az... Az így, Akkor a Codemasters fejlesztene egy Worms. Nem, egy, egy Worms go -kart játékot. Jó, Istenem, ahol, Istenem. Ahol Holy Grenade-et tudsz dobálni ilyen Mario Kart stílusba. Hallod? Hallod? Én, azt, én azt játszanám. De ez, de ez úgy lenne Mario Kart stílusba, hogy amúgy a szimuláció lenne. Tehát, hogy tudnál fegyvereket használni, de amúgy szimulátor lenne az egész. És hogyha egy kicsit ja. nagyobb gázt, az kicsúszol a francba. Tehát, ilyeneket. Jó, azért ez az egy kicsit, hát ott nem találnál meg a közönségét szerintem. Hogy akkor hát a szellemesek tanulnának rá, hogy ez mi az Máriókart szar. A hogy mi az a szar szimulátor. Ja. A bölmszerszek meg csak néznek, hogy ez meg mi az szar. De egy játékot el tudnék képzelni. A simán, ilyen, igen. Ilyen kártos játék, tehát Garfield izé, kártyátékos van, meg nemrég volt valami. Nickelodeon-os vagy milyen? Igen, Témáljú, igen. hát Sonicból is van, mario ugye. Spongebobosban, mi mit tudom, mindenfél, üzé. És így eléméljük egész poénat. A Sonic például egész szép karriert futott be, abban készült, vagy nem tudom, három-négy részt talán. Igen, igen. Most a legutolsó a Sonic Team Racing. Az a témes, igen. Az is, az az az is egész jó. Ne meg amúgy, ilyen... ha belegondolsz kártyátékot, szinte bármiből lehet csinálni. Ó, Worms játék, hát mondjuk azt nem tudom, azt annyira nem biztos, hogy azt mondanám, hogy végül a hearthstone vannak meg a nem tudom, az összes kártya játék. Ja nem kárt, hanem kárt, úgy értem. Ja kárt, azt hittem, hogy kárt game. Aha. Ja nem, jó. mert mondjuk most, hogy mondod, még azt is lehetne, az is akkora egy marhasság, hogy még működhet is. Aki tudja. Lenyomnák tudja. a Hearthstone-t. Én, én örülök neki, hogyha Worms az így, így tovább él, mert jó ezek a körökre osztott is, tehát egy, viszont én a Worms VMD-nél lehet, hogy a fejlesztők is úgy érezték meg a kiadó, hogy, hogy ott elérték azt, amit így ki tudnak hozni az egészből, mert ott tényleg már van, van járműhasználat, kraftolás, meg igen. amúgy az egész maga játékmenet teljesen hozza a Worms-öt, úgyhogy a napjainkra felhúzott rajzfilmes oldalnézetes grafikával, tehát nem erőltették nagyon a 3D-t, meg semmit. Igen, igen, igen. Flat rajzolt az egész, itt ennél a Worms-től 3 d karakterek vannak, de szerintem nagyon jól át lett hozzá. Igen. Nekem az, hogy teszem be róla, hogy emlékszem még, amikor a Worms indult, és az a pixeles Worms-ek mentek, akkor is jöttek hozzá ki olyan videók, amiben a kukacok így rendesen meg voltak csinálva, vagy mm. 3D-be, 3D animáció, és most tartunk ott, hogy ez már a játékban ott van, és jól néz ki. Igen, most az a baj, hogy itt emlegeted a Worms, Worms 3 d be és feljöttek az ilyen PTSD-k a, a Worms okay. 3D-ről, ami a 3D-s konkrétan játszhatatlan volt, és én emlékszem, annak meg volt valami PC guru CD-n a demója, és azt hittük, hogy jaj, egy tök jó Worms, mert havernak meg volt az mageddon vagy nem tudom, mi volt előtte. És jaj, próbáljuk ki, próbáljuk ki, és konkrétan nem, le, nem tudtunk tőle aludni, mert az agyunkba belemászott. Borzalmas volt ez a játék nem, nem tudom, én nekem nincsenek meg ilyen nagyon-nagyon rossz emlékeim róla Fú. szerintem teljesen elfogadható az nem, nem, nem, hazudsz e ezzel most e nem értek egyet veled abszolút a aki kitalálta azt, hogy 3D szél legyen egy játékban, és az alapján menjenek a rakéták, azt fel kéne koncolni tehát, hogy ez, ez, ez így játszhatatlan borzalmas, és szerinted ez nem volt rossz? hát figyelj én játszottam vele, sokat lehet azért tehát így nem ja van. mondjuk ez igaz, igen Worms az egy ilyen kis jópofa játszol egy kicsit, és akkor így De amúgy minden Wörmszöt öt Te volt a... az a Part is a című, most meg nem mondom mi annak a teljes neve. World valami. Party. Party. igen, az is nagyon jó volt, úgyhogy hát haverokkal együtt annak idején szívottuk egymás rendesen. Hát igen volt golfozós Worms, meg... Ja, meg igen, berek. igen. Szóval, van Worms Pinball is rémlik, hogy az is volt. Igen, igen, igen. Amit egyébként, tehát a Worms Pinball én úgy tudnám elképzelni nagyon jól hogy a, a pimba lefixbe be egy asztal Worms stílusba, amit így nagyon megnéznék, mert hogy a zen stúdiós srácok azok nagyon ott vannak szerintem a Flipper igen. téren, és egy Worms feglatú, ezért, Hú, tényleg lehet, hogy zaklatni kéne őket e hogy írjanak rá a Team 17 re hogy srácok hogy összevetnek mi egy worms asztalt. -os Szívesen. Szerintem amúgy a Team17 benne is lenne. Úh, egy uh, is az, az nagyon király lenne. Uh, basszus, és majd e mindenki mondogathatná, rá. hogy úh, uh, ez jobban fut, mint a Cyberpunk, még mondanák, hogy fog be. <laughs> Mondjuk a velvel összeálltak, és volt egy-két velves asztal, viszont a, a Team Fortress 2-es, meg a chego asztal, asztalt, azt majd az mai napig így, így hiányolom a repertoárból. Meg ott ez a 2-es, de... basszus, tény... igazából csak mi volt, a portál az volt. A portál az volt, igen. Mondjuk ott meg is értem, mert az tök jó Annyi. pofa. Mert ott a portállal igen. lehet közgetni. Igen, igen, nem, nem rossz. Mondjuk én ezt nem a értem, sztályon. hogy mi alapján döntik el, hogy, hogy miből lehet asztal, és miből nem, mert gondolom megbeszélik, de mondjuk például nem hiszem, hogy a CGO-nak vagy a TF2-nek akkor a jogai lennének, hogy ezt nem tudták volna kifizetni. Vagy igen, igen, érdekes. Tehát, hogy... Szerintem az volt, hogy a... először elkezdték a portállal, és akkor várták, hogy mekkora lesz a siker, és lehet, hogy nem lett akkora, mint amekkora vártak, és így úgy volt. Mm -hmm. Többet nem csinálunk, pedig szerintem a. Vagy nem tudom, a Team Fortress 2 az mennyire népszerű manapság. Azt tudom, hogy mi játszanak vele, meg jön tartalom, meg hogy a karácsonyi event, meg minden legyen kénye, az folyamatosan megvan a mai napig. De nem tudom, hogy egy ilyen pin balasztalként mennyire lenne. Hát én megnézném, az biztos. Ja, az Elio pin balasztalokat kaptunk, van Dumos is, meg Skyrim, Walking Dead, szóval azért... Van, van mindenféle. Mm -hmm. Na, de honnan is kérdtek a bőrszarembőrről? Remstar, igen. Igen, igen. Hát, szerintem arról most így kőzítettünk mindent. Így, így várom hozzá a tartalmakat, és eddig minden tartalom így eljött hozzá. Nyilván vannak benne fizetős DLC pakkok, ilyen skinekkel, amik egyébként tök jó pofák, de hogy így közben is kapod a skineket. Meg ugye mondtad, hogy marra sok skin van benne alapból, és ezeket úgy tudod szerezni, hogy ha megcsinálsz egy napi küldetést, akkor konkrétan kapsz egy skint. Tehát, hogy itt az úgy működik. Valami fegyverskint, vagy random-randomskint. Hm. És akkor ez na, naponta azt hiszem úgy van, hogy három napi küldetés készítek ja, stócolni, és amit megcsináltál, helyett kapsz másnap újat. Mondjuk ezek rohadt nehezek, tehát némi olyan, hogy így, jó, köszi, basznek. csak mondjuk az a szerencsé, hogy el lehet pörgetni, naponta egyet el tudsz pörgetni, de hogy amúgy, amúgy tényleg valamelyik elég nehéz így megcsinálni, mert hogy olyan fegyverekkel, amiből nagyon ritkán találsz, például. De úgyhogy azt is össze lehet hozni, hogy direkt rámélsz, hogy ilyen mit tőm, piros ládák közelébe spawnolsz, és akkor abból mondjuk, ha hamereddel kell csinálni 10 skill akkor azt az össze lehet hozni, ha folyamatosan arra utozol, hogy azt a fegyvert megszerezd. Uh -huh. Úgyhogy azt az össze lehet hozni. Hát nem team mert kell csinálni, mert abban abban nem lehet összehozni. Ja, de nagyjából ennyi akkor a bőlem shrumber igen. Már eleget reklámoztuk szerintem, és Ez is Ez tök, tök jó játék, Igen. Igen, Tök jó, jó játék. játék, úgyhogy csak jöjjenek bele a, az extra tartalom, és akkor még jobb lesz. Igen, jó játék, jó áron, úgyhogy... És ha már a jó játék, jó játék, jó tartunk. <gül> Igen, hát a következő témák majd a, már a Cyberpunk 2077 lesz, ami szerencsére előbb megjelent, mint 2077. Így van. És... Bár elnézve az állapotát lehet, hogy érdemes lett volna addig várni, de... Hát addig nem is. Nem tudom, most az interneten megy a balhé, és egyszer hatalmas. Tehát olyan olyan balhé kerekeret egy ebből, hogy konkrétan a a a, a a a csapatnak a tulajai, vagy hogy mennyi, tehát buktak egy milliárd dollárt. Igen, mert a ha a részvények, igen. Ennyit estek a részvények, hogy... Igen, jel, igen. Mennyit érhetnek azok a részvények, ha ennyit durvnak? Igen, és, és az a durva, hogy 8 millió előrendelés volt. Tehát minden idők egyik leg, legtöbb előrendelése volt a játék. Ja, meg lehet a refundja is egy rekordtudat, ja, ha igen. nem állítják le a most már ugye nem lehet megkapni sem PlayStation Store-ban, sem Microsoft Store-ban a játékot. Azt hiszem Steam-en még lehet venni. Mert szerintem van lehet, meg, hát, én szerintem nem a Hát PC, én megmondom őszintén, a hibáknak a nagy részével nem találkoztam és Ami volt Ez ilyen grafikai glitch, meg ilyen később betöltődő textúrák, meg ilyenek, ahhoz meg már hozzászoktam, mert én duboztam is. Tehát ott, ott is voltak ilyenek, úgyhogy. Meg azok viccesek. Tehát az, igen, igen. Én, tehát Belefutottam egy csomó bugba, még most múlt éjjel is játszottam. Semmi olyan, ami ilyen game breaking lenne, vagy valami hanem mit tudom, ilyen, nagyon, ilyen vicces animációk, hogy például tegnap is bementem a... Van egy, van egy néni a pacsinkó szalomba, aki ott ül az irodájába. Áll, tegnap kétszer bementem hozzá, és a másik bemenetelkor a nő a... nem ült a székébe, hanem állt rajta. Elég ilyen szürreális volt az egész. De ilyenek nekem is volt. És áll, áll a van a nő. Mondom, Mi az is teóri? Nekem a kedvenc bugom az, amikor a járdaszegéről le is fölfutsz, és mm -hmm. néha beakad a játék, és akkor így nem hallod a lépés hangokat, csak megy előre a karakter, és lenézel, és látod, meg az árnyékodó látod, hogy így lebegsz, mint esnél mm -hmm. lefele, és úgy közlekedsz, mint egy szellem. Tehát én nekem, én nekem nem ez van. a kedvencem. Nekem egy autóval sikerült tegnap beragadni. Ami azért volt szívás, mert egy nagyon menő rendőrautó volt, és Hát onnan hoztam el, ahol nem kellett rendőrt bántanom érte, hanem hogy mm. pont egy olyan rész volt, hogy ott a rendőröket valaki ledövöldözte, és oda kellett menni, hogy itt rendet tegyek, És akkor jövök kifelé, mondom, nézd, itt egy rendőrautó van, ami már senkinek nem fog hiányozni. <gül> és amúgy jól nézett ki az az autómarharra, hogy jól is, jól is ment. Úgyhogy az az, az, nem az, az, nem az érdekes, nekem legalábbis, hogy, hogy én is ilyen gamebreaking bágyal nem találkoztam. Tehát olyannal, hogy egy küldetés nem tudtam volna befejezni, sőt, nekem a játék egyszer sem fagyott ki például. Tehát nem volt fagyás. Csak az, hogy ilyen, ilyen glitchek voltak. De az az érdekes, hogy szerintem ez még mindig kevésbé van tele meg hibával, mint mondjuk, ami volt az AC Unity például. Ja, jó, az, az nagyon turva volt. És azt is fölkapták, de van egy, valahogy úgy érzem, hogy a cyberpunkot az jobban és megértem, mert tényleg itt nagyobb volt a hype, és mindenki várta, de például azt nagyon sokan elfelejtik, hogy a Witcher 3 annak idején katasztrofális uh -huh. volt, amikor megjelent. Jó, ezt akartam mondani én is, hogy én azt emlékszem, hogy a Witcher 3 is valahogy így jött ki, és azóta meg azért eléggé rendben kalapálták. Tehát azt mondom, hogy akinek van nagyobb pénzösszege az, amikor a a legalján vannak a Cyberpunk, vagy nem Cyberpunk, a CD-s projektre részvények. Akkor érdemes bevásárolni, mert ahogy kipecselik a játékot, megint elkezdem fölfogatni majd az most Ha csak, egy... hadd csak, hadd csak bele nem bukik a, a... a... Lá, nem. cd szerintem, projektet, projektre. Szerintem, szerintem nem fognak. Mert én, én, tehát az internet sok hülyeségre képes. Tehát beszéltük ezt a refundot is, hogy uh -huh. valaki rifándolt, és aztán panaszkodik, hogy nem tud a játékkal játszani. Mit gondolsz, miért kaptad vissza a pénzed, szerencsétlen, szerencsére <gül> nem, Mert a, áh, mindegy. Szóval. És az a vagy a CD Projekt de ebbe beleállt. Tehát ők, ők szóltak a Sony-nak, meg a Microsoftnak, hogy vegyék lasztorból, és ők mondták, hogy ha visszaviszed a boltba, és nem váltják vissza, nem adják oda a pénzt, akkor írjál nekik, és mm. ők visszaadják. Tehát, hogy ők teljesen korrektek ebből mm. a szempontból. És, és érzem azt, hogy, hogy ebbe még kellett volna egy fél év, vagy egy év legalább, csak már nem merték eltolni. És zártézekkel és hogy... is nagyon sokat javult a igen, igen, és igen, pont ezért gondolom. És amúgy szerintem ők, van egy olyan érzésem, hogy a fejlesztés közben találták ki, hogy Next Genre is megjelenik a játék. És lehet, hogy ott, ott krepált be valami. De Mert... az az érdekes, hogy nem a Next gen fut szarul. Hát, Igaz, hogy arra hívatosan kise jött? Igen, <laughs> Tehát, hogy igen. A Next gen en a visszafelé kompatibilitás miatt tud futni az előző genes perzió. Igen, de ezeket... Az előző nem fut jól. Igen, de például mondjuk a CD Projekt Red az mindig PC-s párti volt. Ugye annak idején konzolokra is később jöttek a vicserek, és amikor kijöttek, azok is katasztrófák voltak, egytől egyik az összes. Mm. És itt is az, hogy különböző generációkra kellett fejleszteni konzol szinten, és akkor most videózhatjuk azt is, hogy például a grafikus kártyák mennyit fejlődtek ez idő alatt, mert bejött az RTX-től kezdve mindenféle hülyeség, Sajnális, és, és már a hármas szériás Nvidia kártyák vannak, tehát hogy azért le kellett fedni elég részt, és ahhoz képest szerintem, amit PC-re kihoztak, az elképesztő, egy ekkora játéknál. Tehát, hogy oké, okay, vannak ilyen glitchek, de például minden működik. Minden választási lehetőség működik, nem bugol be egy küldetéssel. Most egy AC-nál mikor tudsz ilyet mondani? Szerintem soha. Vagy egy Ubisoft Igen. játéknál. Tehát most oké, okay, ilyen glitchek persze mindenhol vannak, de, de én azt nagyon sajnálom, hogy ennyire bugosan is glitchesen glitch jelent meg, és le kellett venni a sztorból, mert egy kurva jó játékot rejtettek, rengeteg hiba mögé, és ugyanolyan érzésem van, mint annak idején volt az Arkham Knight-nál, ami szintén egy, az egyik legjobb akció kalandjáték, ami valaha megjelent szerintem, és aznál is volt a PC-n rengeteg probléma, és ezért levették, és ezért már sokan úgy gondoltak, ja igen, az a játék, ami fél évig szar volt, és aztán utána meg valahogy megoldották. És attól félek, hogy a Cyberpunk-nál is ugyanez lesz. Pedig ja. szerintem ez, jó, én kimondom én kimondom, amire gondolunk. Ez szerintem minden idők egyik legjobb játéka. Igen, én is úgy vagyok vele, hogy mondjuk én RPG, meg single player játékokban egyáltalán nem vagyok otthon, de hogyha ezzel elkezdek játszani, akkor ilyen pár óra úgy beleszalad, hogy Igen. jé, jé, <gül> hova tűnt az idő, mi történt? J -j -j, hogy már csütörtök van. <gül> Úristen, már kint is űrhajók vannak, mi történt? <gül> Tehát, az azért így Ritkán ülök leállém, mert valahogy én így játékok, meg minden, de ha leülök elé, akkor így nagyon, -nagyon nehéz lehet belőle kilépni, mert hát viszi az ember kezét. Van olyan, ez nekem mondjuk probléma a játékban, hogy ha csinálsz egy küldetést, legalább hárman hívnak fel közben, hogy amúgy csinálni kéne valami más is. De ezt mondjuk csak a, a közben hívnak, hogyha közel érsz. Tehát ezt nagyon jó ki. Nem igen. az van, mint a Nit for Speed be, hogy állandóan hívogatnak, a 2015-ösbe volt ez azt hiszem, és már nem lehetett őket lelőni, hanem hogyha közel érsz a. A küldetéshez akkor bejelentkezik. Igen, igen. De hát ha valamikor az egyik végéből át kell menni a városnak a másik. Ja a igen. igen. A küldetésbe, és akkor közül minden csöves téged zaklat, hogy. itt hogy a környéken nem ugornál be, mit tudom én, valakinek csinálni kell valamit. És így ja nem, nem akarok beugrani köszi. <gül> jó, hát ez, jó, ez kicsit olyan, mint a Skyrim, meg a falu hogy oké, okay, a világot megyek megmenteni, de összeszedem azt a tíz világot, amit most szeretnél, utána meg igen, be igen. beterelem a lovakat az istálóba, és akkor megyünk tovább. Ja, nagyon nem akarom szorít spoilerezni, de. Annyit talán mondhatunk, hogy a karakterünknek nincs túl sok ideje csinálni dolgokat, és olyan dolgokat csinál közben, hogy, hogy így, ha nagyon ráérsz mag, szóval, akkor csinálsz ilyeneket. neked. Tehát tényleg ilyen, ilyen, néha jön piti küldetések vannak. De ugye a is nagyon jó. Igen. igen tehát, És azok annyira kivannak találva, és viccesek, és nem tudom. Tehát... Meg rengeteg utalás is van. Tehát igen, olyan, igen, igen, Más játékokra. Iszregek, meg... igen. Hát tegnap például streameltem a játékot, és közben valaki nézte, és így írta be, hogy megtalálta a Hazármegyel Orgyainak az autóját. Igen. Meg lehet venni nagyon drágán. És így megvette, mert, mert amúgy úgy jó autó is. Így... Fú, ez amúgy nagyon tetszik benne, hogy sokan panaszkodnak a vezetése, és nem értem miért, mert szerintem nem rosszabb, mint a két TIA-kban. Kicsit szokványosan működik. Mert nagyon furú, hogy nincs kézifék ha nem csak sima fék van, és kicsit szok. Én Én értem, nem mint a hülye. Én és is, de nekem nem féke semmit. Nekem nem féke semmit, haha. Nekem csak placebo, mert kéziféke közben én hagyom a sima féket is. És látom, vagy tudom. lehet, hogy szép, vagy lehet, hogy más gombra van állítva, nekem nem tudom fogalmazni. Le, Na mindegy, de amúgy az elején tényleg fura a vezetés, de aztán belejössz, megszokod, és onnantól kezdve. Tehát nekem a gtn nál is ez volt, hogy az elején fura volt a vezetés, aztán azt is megszoktam. Meg az összes játéknál ilyen. Az a fura, néha kinyúlnék az autóból lőni. Mert azt a gételek nem működik. Ja, igen, az, ha igen. nincs, az mondjuk nagyon hiányzik. de Szeint el... az nem is baj. baj. Meg azt tetszik, baj. hogy bárhol vagy, megnyomsz egy gombot, és akkor a robotpilóta adozon neked az autót. Így és van. tényleg. Úgyhogy kicsit zavaró, hogy ha olyan helyen vagy, hogy messzire ellátsz, akkor látod, hogy hol be <gül> a semmiből az autó, és akkor a gul feljöt. Ezt az hogy direkt mögéd rakja sokszor. Tehát, hogyha nézel egy irányba, akkor mindig ha megnyomod a gombot, én nekem mindig mögöttem lesz. Lehet, hogy ezt a később pecselték akkor. Nem és tudom, így konkrétan oda kell ilyen. fordulnod. Megyarod, hogy közben én nézelődök, és tudod, hogy így megzavarodik. Tehát én meg van Pont amikor odanézek, akkor spórolok. És ezek a dolgot rendőröknél van például. Tehát az egyik legnagyobb kritika játék éjjel -e a kapcsolatban a rendőröké, hogy, hogy így, tehát hogy ott az mit történt. Én láttam a videót, ahol lelőtt egy NPC-t valaki, és a zárt szobában, nem tudom, hogy emeleten, ahova van, tényleg nagyon sok rohangárás útján lehet bejutni, egyszer csak mögét egy rendőr, aztán még egy. Te, te, te, mi van? Te, ez... én, én értem, hogy ha valakit megölsz, akkor tényleg van egy olyan automatika, hogy a körözési szinted az így nő, és akkor mondjuk hogy kimész a ház elé, tudod, akkor azért jaj, legyenek rendőrök. Igen, okay. legyenek. De hogy beszpónolnak a zárt szobába a semmiből, azért az nem tudom. Az ez... A valószínűleg... egy videó, hogy a csávó beáll direkt olyan helyre, hogy csak egyetlen pontba tudnak a rendőrök spórolni, és nem tudom, hogy 6-7 rendőr beszpónolt, és akkor egyetlen, nem tudom, bombával, vagy valami vagy vágással öli meg őket. És így tök groteszk az egész. és is hogy gondolták? Nem tudom, elkem az a durva, hogy én a rendőröket próbálom elkerülni, tehát hogyha én valakit véletlenül megölök, akkor instant töltöm vissza a játékállást. Az RPG játékot igyekszem általában úgy játszani, hogy tudod azért, hogy a morális dolgok, tehát, hogy nem, nem kezdek el embereket öldösni az utcán, ja, én sem, én sem. mert egy videójátékban vagyok, hanem azért igyekszem olyan döntéseket hozni, tudod, mivel így a, meg tudok így békélni. Jó, így volt olyan, hogy véletlenül ütöttem valakit, de az npc k olyan idióták, Amúgy azt én se ütten. értem, igen, hogy mintha oda rántanák folyamatosan az autód elé, nagyon óvatosan kell mert... van olyan, hogy két méterre áll az automtól az emberke, vagy másfél méterre, és, és, és tolatok. <laughs> és a csávó el, elvetődik, hogy elütöttem. Mindenki vagy a biztosítási pénzre, vagy a túró? Hát abban a világban lehet minden apró centnek örülnek. Hát, hogy nem szó, hogy ilyen, ilyenek azért vannak. Jó, de ez is ilyen vicces magak. Ja, meg a hulláknak a nagyon fura helyzetben megmerevedő alakjai, hogy a rendszerint égnek állnak a lába jó hulláknak. Igen. Lelövök, meg meg az, lelövök, az a fura, hogyha fölveszed az embert, fölveszed az embert, a hullát, hogy félreted, és mondjuk nem berakod egy szekrénybe, vagy egy fagyasztóba, vagy ilyesmi, hanem le akarod rakni a földre, akkor néha belerakod a földbe, és konkrétan meghal. És nekem volt ilyen, hogy volt, vannak olyan küldetések, hogy opcionálisan ne ülj meg senkit, és akkor plusz pénzt kapsz a végén, vagy valami plusz itemet. És volt, hogy azért buktam el, mert és töltöttem vissza az állást, mert leraktam az embert a földre félre, hogy ne vegyék észre, és belebagolt a padlóba, és a játék ezt úgy gondolta, hogy hát én akkor összedaraboltam, és akkor instant meghalt, és múgtam az egészet. Most Úgyhogy ezek a küldetések, meg ez a fejlőzési rendszer tényleg nagyon jó, hogy így, nem tudom, a lopakodásra tudsz tenni egy csomó mindat, és a lopakodsz, akkor nem kell megölnöd senkit, hanem Így van. tudod azt választani, hogy elkábítod, és aztán belerakod egy fagyasztóba, és majd ott a, talán megfagy. Nekem, nekem tegnap volt egy ilyen. Láttam, hogy ott egy doboz, amiből lehet tenni egy. Igen. Lebélítettem, és néztem, hogy hát ez egy fagyasztó. Remélem az, hogy jól lát, van, eláll, meggyógyult. Igen. És ne, soktea, sok te és nyugalom. Amúgy ez tetszik nekem, hogy nagyon sok felé mehetsz fejlődésben, és már ezt beszéltük a podcast előtt, hogy a pontokat elosztogatod, de maga a a skill-ek, azok fejlődhetnek is egy bizonyos szintig, hogyha használod őket, és ez szerintem roatja, hogy én ezt minden játékba imádom a, a morróvindóta, hogyha valamit használsz, az fejlődik. Tehát, hogyha te te kispisztolyjal lövöldözöl, akkor a, ahhoz van egy ilyen passzív fa, és az folyamatosan fejlődik, és így kapod a képességpontokat, az extra dolgokat, el, gyorsabban elő tudod húzni a fegyvert, vagy több fér bele, vagy ilyesmi. És nincs megszavva, hogy mit csinálj. És egy-egy feladat megoldására is több lehetőséged van, tehát, hogy te a lopakodásra mész, és nem a hekkelésre, akkor mondjuk van egy olyan küldetés, hogy be kell hekkelned magad. De mivel nem tudod magad behekkelni, mert ugye te másodáltad a pontokat, ezért, hogy körbe mész az épületnek, ott mondjuk be tudsz lopakodni. Vagy mondjuk az erővel fel tudod feszíteni az ajtót. Tehát, hogy igen, igen, megvan igen, oldva, hogy nem tudod elrontani a karakteredet igazán. Yes. például vannak, vannak aknák, amiket kétféleképp tudsz hatástolni. Az egyik, hogy távolra meghekkeled őket, a másik pedig, hogy a mérnökkel hatástalanítod. Igaz, hogy akkor egy kicsit közelebb kell hozzá lopakodni, mert nekem tegnap volt egy ilyen, hogy oda hogy na no majd ezt hatástalanítom, megállok, nem mozgok sehova, átváltok ebbe a vagy hogy ott nézelődjek valamit, és felrobban. Tehát, hogy miért azt nem tudom, ott azt pont miért röggel nem tudtam hatástalanítani csak a hackerrel? Mert az nem, nem ilyen lézeres volt, nem? Hanem sima. A, igen, igen, igen, sima. Na, a sima, azt az a baj, ahhoz nem, nem tudsz elég közel menni, mert én próbálkoztam, és mindig fölrobban, mert egy adott részem van, de például a lézeres, mm. az nagyon jó, meg ott nagyon sok XP-t is ad, hogyha igen. azokat hatástalanítod, úgyhogy érdemes is. És tényleg az, a jó, hogy bármit csinálsz, valami biztos fejlődni fog. Amikor a lopakodásból átmész abba, hogy akkor. Hát megláttak most akkor mindenkit lelőjünk, ami látan, az Jöhet a az előszokott volna. a Béterv! Jön a és akkor hát akkor a lövöldözés fog fejlődni, most mit csináljuk. És úgy, találtam egy nagyon-nagyon-nagyon csíter fegyvert. Nem is tudom melyik küldetésnél, vagy az hogy került hozzám, de egész konkrétan, ha valaki fedezék mögé bújik, a fedezéken keresztül is fejbe tudom lőni, úgyhogy mit tudom én, előtte van egy. Három láb vastag sziklafal, vagy bármi. És így oké. Okay. jó ja, hát az ideje, <gül> azok a. fú, most meg nem mondom, nem az okos fejver, mert hogy az okos fejver beméri az ellenfelet. Meg az megkerül az. az és az megkerül. Ez, ez meg ez a nem, az. nem Kibber de valami ilyesmi, hogy fel tudod tölteni a lövést, Is és átlőszön. Igen, átlősz igen. A, és charge a, igen. És charge igen. És a mai napig nem tudom eldönteni, mert ez annyira erős, hogy ez most valami bug, vagy ezt nem. tényleg így tervezték. Ez, ez, ez így van benne, vagy? igen. De amúgy azt hiszem, erre kell egy perk, hogy átlője a. Az erősebb falat. Uh -huh. Mert van, hogy erősebb fal. És amúgy olyan rohat jó, ilyen, ilyen, ilyen ikonikus fegyverek vannak benne, egy-kettő, amiket tovább tudsz fejleszteni. Van például benne egy, most nem akarok nagyon spoilerizni, de van benne egy műanyag katona, uh -huh. ami műanyag. Ki van mondva hogy műanyag, műanyag, de vág, és meg tudsz felelőni embereket. Van egy kis pisztoly, ami folyamatosan pofázik. Jó, ez látom videót! Igen. És tehát... az, ez valahol ott hever. Tehát, hogy van Igen. ilyen fegyver, amit nem is úgy kell, hogy megdolgozol érte, hogy valami, hanem nem sétálsz. Az utcán, ez ott van. Igen. Az a ilyen ennyi. Mondjuk, hál Isten nagyon sok olyan, amihez vezet küldetés, csak nem magának a küldetésnek a része. Tehát például mondjuk én nekem most az egyik főfegyverem, az egy műpénisz lesz, amit az egyik küldetés. <gül> Még más nyilván ugye a szénszróból <gül> kiindulva, nyilván műpénisz, az egyik küldetésnél hever az ágyon. És azt, hogyha összeszeded, összeszed, ha nem szeded össze, akkor meg így jártál. Tehát, hogy mm -hmm. tök jó, hogy semmi nincs a szádbarágva, semmi nincs az arcodba nyomva, vagy kötelezően használva. Az elején az első fejezetben vagy lekorlátozva egy adott kis területre a fővárosor vagy attól függ, hol kezdesz, ugye, mert hogyha... Mert három életút közül lehet választani, mind a három máshol kezd, és mind a három teljesen más küldetéseket kell, hogy tegyen az első egy-két órában. És később, hogyha beszélgetsz valakivel, akkor feldob olyan lehetőségeket, amiket csak egy bizonyos életút mellett tudsz, tehát, hogyha Igen, te. De ezek, ezek annyira nem adnak hozzá túl. Hát Ez egy extra, extra információ, meg lehet, hogy később lesz egy-két-más küldetés. Meg ugye állítólag van egy csomó befejezés is, nem tudom pontosan, mert én még nem játszottam ki, hmm. tehát konkrétan 50 órán van a játékban most néztem meg, és még a második fejezetnél tartok. Tehát egy képesztő mennyiségű tartalom van benne. Elvileg 20 óra alatt végre lehet játszani, hogyha csak a főszállat nyomod, de hát tényleg annyi Kurva, jó van, hogy szerintem bűn ezzel csak a főszállal játszani. Hát eleve. valaki nagyon kíváncsi, a törő, akkor végigszaladol, és kezd egy jó végig és is, akkor a mellékküzdésekre. Igen. inkább a hangsúlyt. Meg szerintem ezzel a játékban nem lehet így játszani, hogy csak végigrohansz az a főszálló mert ez egyszerűen annyira beszippant, annyira ott akarsz lenni, még többet akarsz, és az a durva, hogy én nem is vagyok annyira science fiction meg ilyen cyber világos, tehát ez engem annyira sosem érdekel, de egyszerűen ez a világ ez, ahogy így megvan alkotva, kitalálva, ez egyszerűen hihetetlen és, és folyamatosan beszíppan. Igen, igen, tehát gyakorlatilag minden Tehát tegnap például úgy rohangáltam a játékba, így hajnalban már, hogy úgy szóltak rám a Twitch-en, hogy amúgy van gyors utazás, de mondom, nem most nem gyors igen. utazni akarok, hanem benézni minden sarokba. Igen, én is úgy van, én is én átlap. Így, így, most mi van, tudod? És itt tényleg, gyakorlatilag úgy érzed, hogy minden sarokba ahova benézel a játékba, ott van valami itt. Ugye vertikálisan is nő a város, tehát, hogy felmehet épületekbe, gyakorlatilag mindenhova, és be tudsz nézni helyekre, ahol valami van, és akkor Igen. valami találsz vagy, vagy na, szóval nagyon-nagyon sok minden van. Mondjuk én azt nem értem, hogy erre a térképre kimondta azt, hogy kicsi, mert hogyha még a vertikális részt le is vonjuk, és csak a térképnek a területét nézzük, már az kurva nagy, és amikor ugye mielőtt megjelent a játék, kiszivároktak, és mondták, hogy jaj, az a mennyivel nagyobb, meg minden. De amikor az ac én meg, az Origins-nél, meg az a nél meg a az -nél meg, pont azt éreztem, hogy az már sok, az már túl sok. Ne legyen annyi, mert az, mert az már teher. Igen, és meg túl te egy területet nem lehet megpakolni rendesen tartani. Ez így az, igen. Itt meg Ezt aztán van lehet? tartalom bőven, tehát hogy sokkal több, mint ilyen, ilyen, ilyen hülyeség van benne, mint a Witcherben. Tehát a Witcher 3 is tele volt ilyen kérdőjelekkel, meg mindenféle marhasággal, amit felfedezhetsz, de itt egyszerűen, mint mintha még több lenne. Igen, igen, és nagyon jól megcsinálták, hogy van külön a városrész, ahol ugye rengeteg ember, uh -huh. hatalmas nagy felhőkarcolók, meg mit tudom, liftekkel felmész mindenféle helyre, és akkor emellett meg ott van ez a rész, ahol a nomádok élnek a sivatagban, igen. ott meg hát gyakorlatilag ott tényleg nagyobb távokat tudsz úgy autókázni, hogy amúgy nincs túl sok minden. Igen. Még ott is megcsinálták, hogy azért ide tettek dolgokat, amiket meg tudsz nézni, hogy akkor, ú, ott egy kérdőjel is. Tök jó, hogy egyébként rengeteg dolgot úgyra keréld a játék, ami az elején nagyon-nagyon idegesítő, hogy, hogy itt az a nagy térkép, azt sem tudod, hogy mi mit jelent, de mindenből van, vagy húsz. Igen. És így, mi az Isten? Hogy, hogy hát nem mindenből van, vagy húsz, de hogy húsz jel körülbelül ott van a térképen, amiről nem tudod, hogy micsoda. Valamihez az csak azt írja oda, hogy hát itt ez, ez egy kérdőjel, itt, itt oda mész, aztán majd tudod. Tehát vagy ott van valami, vagy ott van valami. Hogy mi van? Igen. ott hát, kiderül. És az mondjuk szerintem tök jó, hogy hogy így oda dolgokhoz, és így, hogy nem tudod, mi van ott. Tehát mint egy ilyen kindertes gémereknek, hogy így, hát és ezt megnézed. És akkor nagy kérdőjelnek. én is szerettem, mert például volt olyan, hogy az egyik kérdőjelnél ott volt egy italautomata, aki beszélt hozzám, és próbált érzéken vagy érzékién beszélni, és el kellett tolni előtte egy konténert, hogy kilássom, mert az emberekkel akar beszélgetni. De valamikor meg odamész egy kérdőjelhez, és ott mondjuk be kell lopakodnod egy raktárba. Tehát, hogy össze-vissza teljesen véletlenszerű, és hála Istennek, hogy kivették azt, hogy embereket kell kajtati küldetésekért, hanem odamész a küldetés területére, megadja neked ezt a fixer, ugye úgy hívják őket, fölhív, elmondja, mi a szitu, bemész, és ahogy végeztél vele, elhagyod a területet, és kész a küldetés. És nem uh -huh. kell azon agyalnod. Mi hogy. Feljöv, hogy feljöv, a fel. Fel. Így van, így van. Jó, mondjuk, tehát ez a rendszer azért nem tökéletes, de mondjuk ez elején engem megőrített az, hogy felhívott az egyik fixer, hogy figyelj, van van eladóautó. Ja, igen, mondja, igen. képet, hogy ha jó az az autó, basszus, melyik akkor Fölhívom, hogy mondom, akkor tudod, biztos lesz lehetőség arra, hogy, hogy az autó vagy valami. És így fölhívom, semmi. Tehát itt van egy csomó, ez a, valamikor csak az a lehetőség volt, hogy visz viszlát. És mondom, az az autót szeretném arról, hogy lehet. És lényegében azt úgy lehet megcsinálni, hogy a térképen megkeresed ki azt, hogy hol van ez az autó, és... Igen, koromány. berakja ugyanúgy egy ilyen sárga, sárga Igen, kül. igen. És jó, de az az elején nem, nem túl egyértelmű, vagy például van egy olyan küldetés, vagy egy olyan AI, aki ilyen, hát, talán nem nagy spoiler, egy taxistársaságot üzemeltet. Ja, igen. És nekem az elején, amikor még nem volt autóm, az ilyen tök Evidensnek tűnt, hogy haverok is vagyunk, meg taxi akkor főhívom, hogy jöjjön már értem, tudod, és vigyen el valahova. És hogy azt az nem, nem, eldugcsiszhatta veled hogy taxi a taxi ne nem Jó, de mondjuk van is egy, egy jó. utazás, meg azt hiszem alapból is van egy autód, amit bármikor hívhatsz, ha minden igaz. De, az, az az elején nem kapod meg. Ezt nem kapod meg az elején? elején. Igen, tehát egy küldetést kell csinálgatni. Vagy ott is szerintem nekem bebukzott, mert van, aki mondta, hogy a küldetés után kapta meg azt az autót. Mert az küldetés úgy indul, hogy lezúzzák azt a kocsit. És akkor uh -huh. el kell menni valahova. De nekem azután, hogy lezúzták azt a kocsit, kimentem a ház elé, és megjelent a vébetű, és megnyomtam, és megérkezett az az autó. Teljesen éppen. És a küldetés meg arról szólt, hogy szeretné megkapni a biztosítási pénzt, meg megcsinálhatni a kocsit. tehát hogy... <gül> az egy kis ez érdekes. Van. Ez érdekes. És egyébként ez valószínűleg be is bukzott, mert tegnap, amikor visszajöttem a játékba, akkor írt, hogy ja, amúgy itt az autó. És így ja, kösz. Kösz nekem az <gül> már régóta megvan. Tehát itt vannak ilyen, ilyen, ilyen dolgok. Szóval szerintem még a fejlesztők is belekarodtak ebbe a igen, rendszerbe, igen. de amúgy tényleg jó kivant találva. Tehát azt a részt, hogy ide-oda kell rohangálni, azt teljesen kivették, viszont valamilyen szinten benne hagyták, mert tegnap volt pont egy küldetés, hogy az egyik pultos csaj valami autóversenyeket szervez. Uh -huh. És így pont arra kellett mennem egy küldetés, én teljesen is felejtettem, hogy az a csaj egyébként, mert. Ennyi embert meg nevet meg ki, hogy. Ja, igen, hát, vagy nagyon sokan vannak igen. Fingom nincs, tehát hogy <gül> nem, nem. És így pont mentem egy küldetéssel kapcsolatba, és így át kellett mennem a csaj előtt, így a pultnál. És így a kiabál nekem, én is így beszélek vele, és akkor fően opcióként, hogy most azért jöttem, hogy ezért a verseny miatt, és akkor lehetett választani azt, hogy nem, nem most ami más miatt. És ez annyira, annyira tök jó, hogy egyébként így érzed, hogy ott az, az egész világ él, és mindenkinek vannak dolgai, és amikor te csinálsz valamit, akkor azért így néha szembe jössz. Nem, nem az, hogy elszigetelten van egy, egy ilyen storyline, hanem itt tényleg így, mintha élél az egész várossal együtt is, meg minden npc t Ami néha nem működik teljesen jól, mert nem ugye szokták azt mondani, hogy nem, nincs két egyforma ember a végigmész a városon, és nekem is pont ilyen volt streamen, hogy így pont ezt mondtam, hogy mennyire különböznek a karakterek, és így oldalra nézek, és két itt tök egyforma karakter, Igen, húvályog, hülyén, volt. ilyen nagyon hülyén, és így pont egymásnak mennek, úgyhogy nem tudnak egymásról, de múgy testvérek és így mondom, azért az, az, az, így, az így fura. Tehát, hogy a város nagy része az igazából ilyen placeholder, hogy lásd, hogy ez a város így nyüzsög. És egyébként Igen. úgy is van megcsinálva a játék, hogy PC-n nagyobb beállításokkal több ember van, mint régebbi konzolokon. Mert hogy azoknak Konkrét céljuk nincs, hogy azok ott vannak, hanem azok ilyen dekorációk. Igen, hát azok ilyen dekoráció nincsen. Igen. Tehát beszélni tudsz velük, és ilyen tök random szövegeket mondanak. Véha nagy fartságot. Véha oda sem illik, igen, az nagyon érdekes. De amúgy az, amit mondtál tényleg, hogy találkozni ikrekkel, viszont a variációs lehetőségük az, re az rohadt nagy. Tehát, hogy én még, én még ilyen játékban vagy játékban ilyet nem láttam, tehát hogy rengeteg féle van belőlük, és, és össze-vissza változtatja a rendszer, és tényleg amúgy belefutni sajnos olyanba, hogy egymás mellett áll kettő ugyanolyan, de hogyha meg ilyenben nem fúsz be, akkor simán elhiszed, hogy nincs két ugyanolyan. Igen, igen, igen, igen. Meg, hogy nagyon jól meg vannak csinálva az ilyen helyek is, hogy bemész egy kajáldába, és akkor ott tényleg elvonnak az emberek, esznek, mert csinálnak mindenfélét, és így. Tényleg nem azt érzed, hogy ők azért vannak itt, mert te most itt a főhős vagy, és majd csinálsz valamit, hanem hogy ez egy és város, nem és nem nem nem nem nem csak nem ők itt vannak, meg te is itt vagy, és akkor ez így mindenkinek tök. Meg úristen, hogy azok a karakterek, tehát, hogy amikor beszélgetsz velük, és, és direkt közelhajódnak az arcodhoz, hogy lásd, hogy, hogy milyen a mimika, meg milyen a szinkron, mm -hmm. Elképesztően jól néz ki ez a játék. Tehát amikor kim vagy a városban, akkor ez még annyira nem is érződik, mert, mert ott tényleg egy-két egy dolog elnagyolódik. Bár vannak részek, ami kurva jól néznek ki, de a nagy része az olyan tényleg fura. Viszont ha bemész egy bárba egy főküldetésre vagy valami, és beszélsz az emberrel, és hál' Isten nincs az, hogy, hogy odavonza a kamerát, mint mondjuk az Elder Scrolls játékokban, hanem csak rá. merre? Igen, és nézd csak, és válaszopciók, és közben körbenézhetsz, és, és uh -huh. nincs megkötve a kezed. Egyszerűen hihetetlen, hogy ezt így... Ez nagyon-nagyon durván tehát. Ehhez képest az összes RPG játék, nem így nagyon sokkal játszottam volna, de egy-kettőre vannak emlékeim, például a Mass Effect az nem volt egy játék, de ehhez képest egy, egy fosta az a rendszer, ami, ami ott volt. Tehát, pedig az arra épült konkrétan. Igen, igen. Az igen. És itt, itt, itt meg minden, tehát az a durva, hogy ez úgy RPG, hogy ami a korábban volt az RPG-kbe, és zavart legalábbis engem, azt itt, kijavították, vagy átalakították. Tehát, hogy ezt tényleg, hogy nem kell az emberhez menni a küldetésért, nem kell visszafutkozni 600 km azért, hogy lead. Akkor ezek, hogy nincs egy külön, nem az van, hogy elkezdesz beszélgetni egy emberrel, és akkor bezár egy, egy részbe, ahol muszáj válaszolnod, hanem közben tényleg ez bármit csinálhatsz. És... Mondjuk, néha én, én éreztem bunkóságnak, mert van, nem adott olyan lehetőséget, hogy akkor elköszönsz, tudod. Hanem van, van néhány lehetőség, hogy valakivel duágadsz, és így se köszönés, se köszönése. No, de bunkók vagyunk már. Ja, Tehát, a az azért, ilyenek azért nagyon ritkán vannak, de no, ez, ez is egy ilyen, ilyen dolog. De tényleg, hogy bármikor el tudsz rohanni, nem vagy sehova kötve. Meg közben kifosztatod az embert, akivel találkozol, miközben beszélgettek. A legnagyobb kedvencem, hogy a laptopjába bele lehet nézni. Senki nem szól semmit. Éppen dumálok, tudod, ú, most ez egy nagyon fontos beszélgetés, és tényleg ki van élezve minden, én meg közben turkálok a gépében. Igen, ez nekem is a kedvencem, hogy mindenkitől lehet mindent lopni, de hogyha ellenséges területen vagy egy küldetésnél, vagy úgy ellenségesnél, hogy beengednek, de ott nem csinálod semmit, hogyha például a lift azonosított, ellopod az asztalról, vagy mi azért szólnak, de hogyha benézel a pult alá, és elviszed a pénzt, meg a, meg a nem tudom, ja, a, a sört, meg a kólát, azért nem szól senki. Tehát, hogy senki én semmi. konkrétan porszívó módba játszom ezzel a játékkal. Folyamat nyomom a tabot, így időnként, hogy, hogy vizsla vizslassam, hogy mi van a környéken, és amit látok, azt mindent felszípkázok. Tehát, sem minden maga ott adni. És egyébként nagyon meg is éri, mert hát az elején mindent el tudsz adni, viszont később meg van egy opció, hogy hát lehet craftolni, és igen, így, a legutolsó sapkától kezdve a. tény minden szart lett találni. És nagyon sok minden az elején csak odaír egy szemét. Ami. Igen. Tudod, hogy az arra jó, hogy eladod, vagy bezúzod, vagy Bezúzod nem, igen. Nem, és nem és nem amúgy aztán... van egy olyan perk, hogy alapból bezúzza azt, ami szemét. Igen, azt, azt az mondom, egy nagyon hasznos. Az egy nagyon hasznos perk, mert nagyon sok problémától megóvja az embert. Igen. És mondjuk, tehát pont tegnap kezdtem ismerkedni a kraftalással, ami mondjuk úgy, hogy. Hát össze akartam rakni egy, egy bika snipert és így rájöttem, hogy nem csak egy nyersanyag kell hozzá, meg a blueprint, hogy meglegyen, hanem kell az a szint, hogy te olyan szintű fegyvert tudják kraftolni. A perkekből és kell kiválasztani, van. igen. Hát, ja, majd 20. szinten köszi. Úgyhogy 10-nél se tartok. Hát, hát arra oké. kell nyomni a pontokat. Hát kell, igen. Szóval a játék ad ilyen hosszú távú célokat, mondjuk úgy. Igen. igen. Hát a pénzt is lehet költeni rendesen. Tehát, hogy az egész testet kiberalkat részekkel, tele tudod pakolni. Föl tudsz venni mindenféle ruhát, és akkor van ruhabolt is, de minden csövestől tudsz szerezni, is. Ha lelősz valakit, akkor lehet, hogy dob valami cuccot. És ez is tök jó egyébként, hogy rondom egész jó fegyvereket, sikerült szereznem. Igen. Amúgy elég jókat dobálnak, meg azt tetszik, hogy szinte. Hogy tehát mindenkitől felveted a fegyverét. Tehát nincs az, hogy mondjuk megölsz egy ellenfelet, megnézed, mi van a testében, és van ott öt arany mint nagyon sok hmm. játékban, és közben ott van a kezébe egy, egy láng, lángoló pallos, és azt nem tud elvenni, mert úgy van leprogramozva a játék. Itt viszont mindent elvehetsz. Jaj, a Hát ruhát azt nem mindig, de hát valamikor igen. Valamikor igen, valamikor odaadja, de ugye nem az van, mint a Skyrim-be, hogy konkrétan lefejthetsz mindenkiről, minden, akit <gül> <gül> <gül> <gül> megvölsz, hanem itt... Nagyon sok mesztelen hulláver, úgy érzem. Az igen, igen. Mondjuk azt tetszik, hogy a játék ebből nem csinál izét problémát. Tehát, hogyha ha úgy van, akkor telenyomja az a a pénisszel meg cicikkel, tehát, <gül> jaj, Igen. És itt itt hát nem gond. <gül> a karakterkreálásnál is beletállítani, hogy mekkora péniszad legyen, ja, mert legyen-e metél, vagy nem, tehát, hogy így, <gül> oké, okay, köszi, köszi. Ja, ez jaj. nagyon fontos. És, és végig vártam a, a játékban, hogy mikor lesz olyan opció, amikor ezt ki tudom választani, hogy akkor most nekem nagy péniszad van, ezért ki tudod választani ezt a lehetőséget. É, és Úgy láttam egy patchnotot az 1.06-ról, nem tudom, kamu e vagy nem, a CD Projekt rednek a fórumán volt, hogy a... tehát hogy még lesz. Az, hogy nagyobb vagy kisebb, azt nem tudni, de én hogy nyáltak, hogy legyen. Ugye lehet azért nem jött be nekem ez a választási lehetőség, mert én közepesen raktam. RPG-t tudod, azért nem akarok régi, régi vagy, Régi módi vagy. Mondjuk én elevenő vagyok, úgyhogy az meg furán nézett volna aki pénisszel, úgyhogy inkább. inkább de meg lehet. Vég. Tehát a lehetőséged ott van a múltban. Igen, igen, igen. azt a karaktert, hogy nőnek vézt. Furán nézett ki. Egy kicsit érdekesen nézett ki. Figyelj. Van az úgy. Jó, meg tényleg ez a karakterekreálás is, hogy rohat részletes, tehát én, én nem is tudom, talán a Sims-ben meg, meg az ilyen része, játékokban volt utoljára ennyire, hogy ennyi mindent beállíthatsz. Viszont egy valami marha érdekes, hogy ezt nem tud utána változtatni. Tehát, hogy megcsináltad a karakteredet, igen. és hát pedig ez egy olyan játék, hogy tudod kiberalkat részek mindenhol, és mindent át tudsz adni, de hogy a karakteredet annyira nem. Nem tudom, a karakteredet igen, a de a, a kinézdet nem. Nem jó, nekem sem annyira. De úgy, mint, hogy nekem hogy annyira. Egy hajfestést nem tudsz megcsinálni benne azért az ura. Ja, Mondjuk azt tényleg furra hogy ilyenek nincsenek benne. Na jó, mondjuk emberre van kijegyz a játék. Bár lehet, hogy később majd hozzáadják valami DLC-vel. Ingyenessel, mert ugye általában a CD-projektre az ilyen kisebb letölthető hülyeségeket azokat ingyen szokta odaadni, és csak a nagyobb kiegészítők. Erre majd kíváncsi leszek egyébként, hogy mik jönnek hozzá ingyen, meg mik jönnek hozzá fizetősen. Igen. Fizetősen szerintem azért. Itt lesznek durva tartalmak, hogyha a játékot nézzük, hogy... Igen, meg hogy itt konkrétan az online-ra leszek kíváncsi, ami elmételeg ugye ingyen jön, és valami olyasmit akarnak kihozni ebből, mint a GTA-ban, hogy csinálsz egy külön karaktert, és azzal online fejlődhetsz külön küldetésekkel, meg kóba, Hú. meg mindenfel. Hogyha ezt megcsinálják, akkor ez minden idők legjobb játéka. Ha nem. Minden jó rpg -e az, az biztos igen. Igen. Tehát, hogy azt, hogyha tényleg ezt tető alá hozzák, de ugye az a gond, hogy addig ezt kb. ki kell pecsélni, mert ez ebben az állapotában online nem tudom elképzelni, hogy el, hogy lehet játszani. Hát, nem tudom, egy ilyen játéknál a többi player is probléma. Hát, hát az meg tudom, meg a a... -e? Most képzeld el ugyanezt a nagyon fasz a nagyon fasza várost, ahol lépten balfaszkodó playerekbe futsz. De jó, én mondjuk így, a két járnot is meg tudták oldani. Nem. Tehát, hogyha mondjuk hát most ott is szarul működik, ha az. Hát furán működik, de akkor indítasz az egy privát session a haverokkal. De hogyha de, ott ugye. meg tudták oldani, hogy annyian legyenek egy városban online, és ne legyenek gondok, meg glitch akkor szerintem itt is megoldható. Bár jó, mondjuk nem ugyanaz a két kategória, azért itt kicsit több a lehetőség, meg azért grafikailag is erősebb szerintem ez, mint a GTA volt annak idején. Úgyhogy reméljük a legjobbakat. Én, én már nagyon várom, és fú, tehát az a durva, hogy játszom mással, mert játszom az NBA-be küldetéseket, meg minden, és közben azon jár az agyam, hogy miért nem cyberpunkozom, miért ezzel a szarral kínzom magam. Ilyetetlen. Nagyon veszik pantot. Nem tudom, én mondom vagyok vele, hogy nagyon nem is gondolok rá, hogyha nem játszom veled, de amikor elkezdek játszani vele, akkor annyira ott tart, mert tényleg annyira egész elég jó vannak benne csinálva Meg Mert a karakterek is olyanok, hogy minden utolsó kis NPC, aki melót ad neked, az ilyen érdekes. Igen. Hát, igen. Van, neki, van neki múltja, és akkor néha kell olyan feladatokat csinálni, amikor kicsit jobban belelátsz valakinek a múltjába, és akkor van, akkor csak el kell menni beszélni valakivel, és meggyőzni arról, hogy, hogy ugyan találkozz már ezzel a fixerrel, mert régen, de voltatok, és <hül> biztos most is tök jóban lennétek, csak nem nagyon beszéltek egymásra. És ez ez a feladat, hogy <gül> mondjuk ez pont vicces küldetés volt, mert meg kellett győznem így egy emberkét és így amikor beszéltünk, semmi gond nem volt, semmi konfliktus, és azt mondta, hogy oké, okay, vállalja, beszél vele, és így oké, okay, akkor menjünk kifele. És a csávó egyből így fegyvert elő, tudod, mint, hogyha valami olyan küldetés indul, itt mindenkit, én is egybe elő a fegyvert, hogy így át, átragad rám a paranójája, hogy csak lövöldözés lesz, és akkor kimegyünk a parkolóba a kocsihoz, és így beszáll, és vége. <gül> <gül> Oké, akkor most mi, mi volt? Ez? E, ez csak egy teszt volt. <gül> Lehet, hogy ez is egy buk volt egyébként, de mondom, hogy mikor elmennek. Még egy olyan buk volt tegnap, ami annyira nem volt szórakoztató, mikor csajja kellett valahol menni, és ő vezet. És amikor odaérünk, hát nem tudom, rögtön úgy indul a küldetés, hogy bevezet egy ilyen nagy redvás dzsumbújba, ahol mindenki lő. Hát jó, először azért csak meghal az ember, mert nem készül fel az ilyenre, és utána a következő checkpoint az onnan indult, hogy behajtunk oda. És mm. ugye a csaj vezet. Viszont az én karakteremet is a vezetőülésbe teszi. Kicsit, kicsit ilyen Kicsit ilyen Assassin's Creed Unity utánérzésem volt, ahol látom a csajnak a haját belülről, meg a szemgolyóját félig, meg így, hát igen. Így, így. Az a nem tetszett. De ott is tovább tudott menni, tehát hogy ki tudtunk szállni ugyanarról az illésről. Igen. Ja, nem, utána engem áttett a másik ülés, mert akkor ki kellett szállni. Nyilván azon az oldalon szállja ki, ahol mindenki lő. Igen. De bár... Na mindegy. Ami... Az a jó küldetés volt. Az a durva, hogy ennyi hibát felsoroltunk, és tényleg még szerintem napokig tudnánk ezt sorolni, és még így is azt mondjuk, hogy ez ezzel egy rohadt. Jó, jó játék. játék. Tehát, Igen. Most ezek olyan hibák egyébként, hogyha most te hajlamos vagy arra, hogy felbasszod magad ezeken, és azt mondod, hogy most meghaltam be, mit tudom én, akkor ja, akkor. de hát a checkpoint az elég sűrűn van, így automatikusan. Meg tehát van quicksave is. Vissza, van quick -save, tehát bármikor ha tudod valami rizikós lesz, akkor FPT-t nyomsz. De. És konkrétan nem is tölt sokat? Tehát először az első betöltésre tölt sokat, akkor, és utána a quicksave, quickload szerintem egy olyan 10-15 másodperc, úgyhogy hmm. nekem nem ssd van. Viszont vigyázni kell, mert állítólag, hogyha 8 megabyte fölé megy a mentési fájlod, akkor korrumpálódik. Én azt hallottam. hallottam De mondjuk én folyamatosan több slotra mentek, tehát a ja, én is. Néző, és akkor mindig mentek egy külön Ja, teljesen. A quicksave is elvileg egy új slotra ment, Úgy vettem észre. Tehát mintha megmaradna az összes quicksave. Vagy ö, ö, quicksave. Azt hiszem a régebbieket kitörli, nem? Azokat felvérje. Szerintem lehet, hogy hogy egy három-négyet tudsz kivéve, viszont azokat hogy folyamatosan rámenti az újakat. Ha már bugok, van egy nagyon idegesítő buga játékban. A nyelvet nem érzi meg. Igen, igen. És amikor belépsz a játékban és betöltöd a játékot, ott már nem lehet. Ott már nem lehet átteríteni a nyelvet. És én mutkám ezt hogy Én vagyok a hülye, vagy hogy nem találom ezt, De újra a játékot és mielőtt betöltöd a mentett állást, akkor ott van a nyelv választás, Utána már nincs. És erre amúgy láttam egy megoldást. Én meg azt láttam, hogy a Steam-en a tulajdonságban be tudod állítani a nyelvet, ami tök jó, csak ott nincs magyar. Nekem, gogón, nekem meg gogom. van. Ja, neked Gogon van, akkor meg mindegy, hogy Ja, hát vannak érdeke. Nekem is volt, hogy betöltöttem a magyarra, és akkor na, no, abbasszus, jó van, állítsuk be. Ja, hogy nem lehet? Oké, okay, akkor visszamenni be. Ó, várjál, most nézem, én is Gogon. A ah, Gogon sincs. Itt, itt van nekem minden nyelv, csak, a, csak az a, a magyar. Lehet, hogy egyébként pont ezért bukzik be. Ja, mert lehet, hogy keresi mondtam, hogy keresi abba, azokból a nyelvekből, ott nincs, és akkor azt áll, mondja, hogy jó, akkor visszaállítom. Ha az azt mondja, hogy a franciára állítanám, akkor az működne? Lehet. Nem Na tudom, hogy segítséget neked. Akkor le france? De hallottam, én olvastam előtte ilyet, hogy ha írod a konfigurációs fájlba a nyelvet, akkor utána jó lesz. Á, hagyom, a fr... annyira nem. Hát egy nem valamelyik fájlba át kell írni, és akkor ennyi. Nem szeretek, én ilyen fájlba fogorkálni annyira, úgyhogy kiagyom. Én, én megcsinálom, csak néha lusta vagyok például most. <gül> most és <is> mindörökké. <gül> Még rá kell keresni, hogy melyik fájl Tehát hogy meg, hogy mit hova kell írni. De ja, igen. igen. Elvileg, elvileg meg lehet csinálni. Csak... De mondom, ezekkel a, megegyeztetünk ezekkel a bugokkal együtt is, hogy ez egy tök jó játék. Igen, meg abszolút, tehát nem azt mondom, hogy nem zavaróak, de együtt lehet velük élni. Tehát nem, nem károsak a játék játékélményre, így mondom. És van egy olyan érzésem, hogy egy-két hónapon belül ezeknek már a fele nem lesz benne a játékban. Okay, mert most, hát most is egyelőre, gyorsan javítják folyamatosan. De most, most egyelőre azért az optimalizáción javítanak, mert szerintem is most jobban fut a játék, mert is néz ki. Úgyhogy nem néz. állítottam át semmit. Igen. Én nekem is én magas, magas beállítások mellett megy, és szerintem most egy 20 fps sel biztos, hogy több van nekem ugyanazon beállítások mellett, mint amikor megjelent, és akkor játszottam vele. Mert konkrétan a startkor, amikor megjelent, én akkor játszottam, és akkor beállítottam magasra. Akkor is volt egy szerintem egy olyan 40-50 FPS körül, általában. Bár ugye ez is helyzetváltozó, mert amikor lövöldözés kezdődik, akkor kicsit beröthszen. Azt én is érzem, hogy lejjebb esik az FPS. De ahhoz képest szerintem most rengetegszer megvan a 60. Ja, ja. Úgyhogy azért valami tényleg jól csinálnak a srácok. Nem tudom, nekem már a 60 az kevés, úgyhogy. Ja, tényleg, ja, bocsánat. Hát, ja. Azt mondja, hogy hozzászokik az ember a 165 Hz monitorhoz, hogy az a... mit, hogy néznek ki a játékok. És a... Lejebb, megy, jó, lehet, hogy így is leugrik néha 60-ra, mm. de mit tudom én, tehát felhúzok minden maxra, és bekapcsolom az RTX-et, akkor is az a szint, amire azt mondom, hogy hát konzolosok ezen játszanak, nekem én nem jó, hát nem igen. <gül> tehát ott ilyen 30-60 között mozog, ami már túl kevés, vagy hát talán megvan ott is a 60, de de hát harc közben, aztán ki tudja, mennyire esik. Jó, most ezt, most ezt úgy mondod, hogy kodol érted? Hát 10-15 <gül> éve, 30 fps ről összetetted a két kezedet. <gül> Hát ne most nem azok gondolkozni, hogy régen én még a Counter-Strike szorszal játszottam, úgyhogy ha 25 FPS-re felment, akkor azt mondtam, olyan? Ez, ez már valaki? Ez, ez tudja, ez, ez, ez a next-gen. Majdnem megvan a 30 FPS-re alatt. Ez, ez az igazi next-gen, nem a, a PS2. <gül> <két tő. gül> szóval nagyon el tud gyarantani az embert, hogyha egy kicsit följebb megy FPS-számban, vagy bármi. De ez egyébként zenében is így van, ha veszed egy jó fülest, akkor hirtelen elkezd a szön szóval a hagokat hallani benné nem a fejedben vannak, hanem hogy a fülesből jön. Tehát így, így jobban szól az egész, és utána felraksz egy másik füles, tehát régen azt gondoltad, hogy az tök jó, és így kiderül, hogy nem, az, az nem. Ez nem jó. Szóval vigyázni kell az ilyen gépfejlesztésekben, mert elkapodja az ember igen. Na viszont akkor a cyberpunk mi olyanjuk mindenkinek? Legalábbis pc n pc n, Mondom, PC -n igen. Fórumokon hallottam, hogy konzolansam olyan nagyon rossz a helyzet, szóval ez a megvadult internet, akik már perrel fenyegetik a CD projektetet, ez már így, hát, na. No. Ezt, ezt ami nem is értem, nem. tehát, hogy... hogy... Jó, meg, meg a játék megjelenése előtt, amikor jöttek a halasztások, akkor már halálos fenyegetéseket kaptak. tehát egy, Én nem is értem, tehát, hogy mennyire kell ahhoz, hát mondjuk idiótának lenni, hogy te egy játék megjelenés miatt halálos fenyegetésekkel igen. bombázta kiadót vagy a fejlesztőt. Tehát És ugye... van egy olyan csando hogy akik most rinyálnak folyamatosan, lehet, hogy azok voltak, akik azt mondták, hogy adják ki akkor úgy, ahogy van, aztán kész, ja, majd valami lesz. Igen, tehát, hogy elképesztőek az emberek. De, mondjuk az is igaz, hogy a... most jön egy kicsit a magyarázkodás a CPR részéről, hogy azért hogy, hogy, így... hogy miért... miért lett ilyen, hogy ja, nem hát igen. Még idő, meg meg a vezetőség az akart, hogy minél kiadva, ugye a karácsonyra azért jó, hogy legyen, egy játék, amit már évek óta vár az ember, vagy a következő karácsonyra kellett volna tolniuk, ami azért kicsit. Nem, szerintem nem kellett volna magyarázkodni. Tehát, hogy én megmondom, meg kellett volna mondani, hogy figyelj, ez van, ki kellett adni PS4-re, meg az Xbox-ra, már akkor éreztük, hogy ez netes lesz, kiadtuk, de hogyha vártok vele még két-három hónapot, akkor jobb lesz, megígérjük. Meg Megjelenés, előtt kijöttek róla a tesztek. Igaz, hogy a legtöbb uh, helyen a pt verziót. Hát mert az Ezt a definitív, ettek. ugye, nyilván. És nem is, tehát a CPR sem nagyon adott ki más kulcsot, tehát hogy általában PC-seket ki. Igen. Mert ugye úgy szokott lenni, hogy azért kérnek ilyen-olyan konzolra kulcsokat, és hát mindenki PC-set kapott. Jutok ki, nem véletlenül. Igen. Mondjuk a marketing az volt, hogy elég jól fut régi konzolokon is, hát az elég jól lesz kiderült, hogy nem olyan sok FPS-t jelent, mint amennyire egyesek számítottak, de de elfutott, tehát hogy ez, ez volt a lényeg. Igen. Azért valamennyire. És amúgy egy-két peccs óta a Kianu Reeves is jobban néz ki. Mert az elején olyan, olyan fura <gül> igen, volt. Igen, mondják is neki, amikor az utcán meg, tudod. Ja igen, a most, Ja igen, te Kianus, akkor jobban tartod magad. Ki. Nem, amúgy az elején... Kianus, a hogy közt megjött a peccs. <gül> nem, az elején tényleg fura volt egy-kétszer, amikor megjelent olyan... Tehát tudtam, hogy Kianu Reeves, meg hasonlított rá, csak nem pont olyan volt az arc szerkezete, vagy nem tudom, olyan, néha olyan fura volt, főleg szemüvegben, de most egy-két pecs óta, meg minthogyha tényleg ő lenne, úgyhogy, úgyhogy ja, azért látszik, ez... hogy dolgoznak vele. Jó, hogy mondod, mert nekem is ez feltűnt, csak így tudod. Én már azt gondolom, hogy ez ilyen placából tudod. Láttam, hogy jött egy, egy pecs, és akkor most biztos, hogy Kiano is jobban néz ki. Igen, jött igen. Ben be, be, be volt a pecs nózba. Be, ben van a pecs nózba, hogy jobban néz ki Kiánó. Nem, én ezt valahogy éreztem. Igen. Ja, igen. Jaj, jaj. Ja. Hát napról napra jobb lesz a játék, ennyi. Így van. Úgyhogy aki az elején legyintett rá, vagy megvette, és nem mert elkezdeni, szerintem most már abban az állapotban, jó, hát én már beletettem 50 órát, de szerintem most már tényleg úgy alakul a játék, hogy most már bár, bátran el lehet kezdeni. Mert oké, okay, hogy még bugok vannak, de már legalább jól fut. Mert hát PC-n szerintem startkor nem is nem jól futott. Néztem videókat, én, volt, én is arról, hogy mi sem bug voltak. A legviccesebb az, amikor a az autók úgy himbálóztak az úton, mint a hajók lennének, az egy kicsit fura volt. Szerintem De az az durva, hogy én. Elő. Igen, ezt akartam mondani, hogy én is láttam ilyen, ilyen bug videókat, és amúgy én a felével nem találkoztam. Nem, nem. Jó, szerintem a nagy része az még a first, az első napi patch előtti, Tehát, hogy ugye a tesztelők. Ja, nem ja, nem tesztel, nem já, ja, igen. Van, akik igen. Megszerették, volt egy ilyen botrány is, hogy vannak, akik előbb is kezdték ezt el streamelni, mert valahogy megszerezték a kiadás előtt a példányokat, és akkor feltelepítették, tudod, minden pecs nélkül uh -huh, tőle, így. Igen, igen. Azt el tudom képzelni azok tényleg ilyen voltak benne. Jó, ja, hát az, az, el, az első nap, hogy csak 6 giga kiadt. volt, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. Nagyon sok mi. kiadt én nekem is, tehát az a késő betöltődő textúrák, meg karaktermodellek, az elég, elég fura, amikor egy baltával faragott karakter elmegy melletted, aki a korai Lalacroftra hasonló. Igen, igen, igen, igen. És akkor visszanéz erre. és akkor visszanéz el, rá, akkor visszanéz el rá, hogy úristen, ez hogy néz ki, arra meg már betölt. Tehát ilyen nekem is és van. És akkor ő néz rád, furál, hogy mi van. <gül> Egyébként. Ja, szóval ez. De úgy vettem észre, hogy ezt is, mint hogyha, tehát mostanában egyre kevesebb érnel futok össze. Mm. Tehát egyáltalán nem. Szóval hát igazán is javítottak valamit. Ja, az elég szép nagy pecsek jönnek ki hozzá. Múlt egy dolgoznak még elég sokat a srácok rajta, de hát egy ilyen projekt azért tényleg. És minél többet van az ember, annál jobban érzi, hogy azért ebbe van munka rendesen. Igen, igen. Mert hát 6 évig készült kb. a játék? Mert ezt tudom, hogy 8 évvel jelentették be, hogy... Hát a, a Witcher 3, amikor kiadták a, az utolsó kiegészítést, azt hiszem az 2015-15. Hat, uh -huh. valahogy hát Addig így. még azon dolgoztak. Addig még azon dolgoztak, igen, és akkor utána kezdtek el komolyabban. De ugye a tervezési fázis azzal, ami 6-8 éve kezdődött, azt hiszem. Uh -huh. Na úgyhogy, hát sok, sok meló van egy ilyen játékban. Így van. Hát tényleg sandbox az általában mindig tele van hibákkal. Tehát annak ide a Skyrim, meg, a, meg az összes Elder Scrolls játék, az összes Ubisoft játék, amilyen ilyen nyílt világú, az, az ilyenekkel jelenik meg, mert egyszerűen én nem én lehet tanít ezt sokáig így van. Hát a gta is pont azért két évig nem hozták ki PC-re. Meg ugye a Reddednél is ugyanúgy volt a csúszás. Itt meg ugye pont fordítva, tehát, tehát itt most azt kapjuk, a, vagy fordítva, tehát most azt kapják a konzolosok, amit mi kaptunk ott. És akkor, és akkor ők voltak felháborodva, vagy ők mondták, hogy a ja, hülye PC-sek, meg, Aha. és akkor közben meg, na. Most fordítva van. hát nem tudom. Mondjuk a Joker játszik Xbox Series X-en. Ő azt mondja, hogy teljesen jó játék. Na. Nincs problémája. Ott az elején volt ilyen, azt még a a is csináltak ilyen tesztvideót, hogy milyen helyzetbe is az FPS nagyon. De hát azt marha gyorsan kijavították uh -huh. Xbox Series X-en. Ja, már ott sincs probléma, ilyesmi. Úgyhogy, még az új generációs konzolok azért, hm, tehát fura, hogy egy ilyen játék ezekre meg sem jelenik, és ott futnak jobban. Tehát Igen. Mindenképpen... Én kíváncsi leszek, hogy milyen lesz majd az, az a verzió, amit direkt arra fejlesztettek, Amit ugye mindenki megkap, hogyha uh -huh. kijönnek ezek, akik megvették a, a korábbi generációs konzolra a verziót. Hát mi PC-sak fontosan kapjuk majd a percet akit hogy... Így van. Én nem aggódok a játékért. Csak az az egészben az a szar, hogy ez a. Tehát itt egy tök jó játék, és mindenhol azt hallod az interneten. Igen. Hogy, hogy ilyen-olyan szar lehet, meg ilyen, akár ennyi búg, meg annyi búg, és így. Ez az internet hülye, mert azt tudom mondani, amit én ne, ne, nekem is Nekem engem is ez idegesít a legjobban. És amúgy megértem, hogyha például egy-két egy teszt mondjuk. Alacsonyabb pont számul ez pont a -ok miatt, mert nyilván ezek felett nem lehet szemet hújni, tehát hogy ezek igen. itt vannak. Tehát erről is beszélünk, ezek a hibák benne vannak a játékban. Szerencsére, a játékmenetet nem befolyásolják, de attól még rohat idegesítőek lehetnek hosszabb igen, távon ezt vásáros, egyeseknek. Vásároset lehet tudni. Hát, Ö, ez hír volt. A test de, amikor a hír amikor előrendelt, és amikor mikor akkor. Meg. Ja, hát ott is igen. igen. De attól függetlenül tényleg nekem is ez van bennem, amit ugye beszéltünk is, hogy ugyanaz, mint a Batman játéknál, hogy egy, egy kurva jó játék, és ez lesz a megítélése, hogy basszus, tele van hibával. Ja. És én remélem, én remélem, hogy kipecselik, nagyon, és mindenki már akkor, vagy senki nem fogja húzni a száját, és jövőre ez Game of the Year lesz. Mert én nem tudom elképzelni, hogy valami olyan megjelenhet még jövőre, olyan játék, ami ez megszorongathatná. Hát én, én is így vagyok veled. De... Hát nem tudjuk, hogy mik jelennek még meg. Jó, ja, hát persze, mondani. igen, hát még nem tudunk mindent, meg ugye ilyen szempontból idő, időzítés szempontjából rosszkor jelent meg, mert ugye az Oscar-díj is azok a filmek általában elfelejtődnek, amik az évelején vannak, mert utána még jön egy csomó minden, tehát itt is. Tehát hogy mondjuk, hogy ha a pecselik, meg, jön a tartalom és jön az online, és benmarad a köztudatba, akkor simán elhúzhatja addig, akár, igen, vagy igen, akár igen. több éven keresztül. Csak hát tényleg. A is elég hosszú Ja, hát igen, kérde. igen. Szóval, igen. Ha... És, és, és hogyha a Witcher ha a Witcher három gotti lett, teljesen megérdemeltem amúgy, mert az egy kurva jó játék, akkor ez is megérdemli, mert ez meg jobb, mint a Witcher. Legalábbis nekem. Jó, mondjuk én a Vichyare pont nem játszottam még, legalábbis a hárommal. Uh, pedig az egy egy nagyon jó játék amúgy. Lehet, hogy, lehet, hogy ezt is kéne. Az, az egy tényleg ragadtam. Ez pont az pedig a leggyengébb. Pedig az a leggyengébb a három közül. És ott úgy vagyok vele, hogy az be kéne fejezni. Addig nem kezdeném el a kettőt, de én inkább a hárommal majd. Mert szerintem, szóval, hogy kihagyom az egészet a francba, és akkor egyből a három. Én ja, azt, azt hiszem, hogy az egészet a francba, és inkább cyberpunk éve, Most Konkrétan azt csinálom egyébként. Én képtem az összes fiklát, egyből cyberpunk -t. Mert mindenki játszak azokkal a játékkal, amiben szerencsétlenkedtek, ha itt a Szent Grál. Ja, ez igaz. Egy kicsit bugos, de azért, na, hát szeretjük. De legalább a miénk, nem? Ez a Így magyar ògy, <gül> úgy uh, mondjuk a játék az elején csinál fura dolgokat. Uh, például van egy küldetés, ha már egy anekdót teszgatunk, legalábbis én, <gül> hogy tehát, ugye mondták, hogy nem elég PC, vagy hogy volt? Hogy igen, igen, ez a baj, hogy van Egyébként ezzel, hogy, hogy valakinek nem tetszik, <gül> és uh, tehát van, egy, van egy választási lehetőség az elején, hogy mehetsz egy olyan helyre, ahol ilyen uh, hogy a Cloud? Vagy milyen neve? Ez ja, ez így... a striptease. Oh, az tudod, hát nem striptease. Hát, hát nem majdnem striptiz, az, az nem. igen. De ugye ez is milyen jó, hogy ez így ki van találva, és oké, okay, hogy tudom, hogy volt egy könyv, egy regény, de hogy annyi minden ilyen, ilyen tök Logikus, meg tök jó bele van implementálva. Tehát például ez is, hogy hogyan oldják meg, meg ezeket a, az álomszekvenciákat, hogy berakod és olyan, mintha ott lenne, és megveszed uh -huh. őket, meg eladod. Ez egy zseniális ötlet. Ugye mechanikák nagyon jók vannak benne, és így teljesen illeszkedik egy ilyen igen, cyberpunk igen. világhoz. Tehát, hogy a, a gyilkosságokat agyi szinten rögzítik, és utána azt tudod így. Hát nem és azt hanem Mert az érzések is eltérnek, meg minden is. Igen. Elemezni tudod az egész videót, és ez tényleg jó és az elvileg a van egy ilyen régebbi játék, amit nem is, nem is ők csináltak. Hú, melyik, mi az a címe várja ez a... Fú. Valami teszembe a címe játéknak, De hogy ez egy másik játékban már volt valami hasonló. Mm -hmm. Ez a Remember mi, az, az Ja, igen, igen, igen, hogy meg tudtad változtatni az emlékeket. Igen, igen, tehát ott volt az emberek agyában az Igen konkrétan, és akkor ott tudtál nézni. De ez is valami hasonló. Csut. És egyébként az jó meg van csinálva, mert nem tudsz elmenni dolgok mellett. Tehát nem az van, engem ez rohadt idegesíteni, hogyha valamit nem veszel észre. Ja, és emiatt valami negatív lesz így így buktam, Aha, igen. És itt azon megcsinálva, hogy amikor nézd át ezeket a szekvenciákat, ott ki van jelölve, hogy hol van az érdekes rész. Igen, és hát amúgy csak extrák vannak. Igen, tehát hogy azon felett, felett vannak extrák, amik egy kicsit bővítik a szituációt, de hogyha azokat nem találod meg, attól még ugyanúgy megy tovább az egész. Igen, igen, és a lényeg az megvan. Na igen a babaház. De gondolom, hogy mit fogsz mondani. Lesznek. Igen, lehet választani két lehetőség közül, hogy kidob a rendszerneket, két, két lehetőséget. Hogy kit választasz, linge vagy Skype-t. És így én nem is néztem streamen, hogy feldob két képet, ami egy igen. pillanatra ott feldobja, és így hát mutatja, az egyik nőnek, néz ki a másik, talán Csávónak, vagy hát nem tudom. Hát elég érdekesnek a Csávónak, igen, fogjuk rá. Igen, és így alá is írja a nevet, amit én nem vettem észre. És ezt elveszi. Nyilván Én az Angel tőlem, volt. És kérdezi tőlem, hogy akkor, hát mondom, az Angel az olyan női némnek, hangzik, Igen, meg a másik. Az. <laughs> izé. És utána néztem, hogy az interneten egy csomó ember szapták azt, hogy. Tehát injektre rákerestem, hogy és minden ilyen felháborodott. Tehát az Angel az ja. női hangzik. Jó, de mondjuk ki... ott, ott úgy nem történik, úgy igazán semmi. Tehát, hogy ja, nem nagy veszély. dialógus van. De amúgy ezt tetszik, nem tudom, például hogy például. Ezt el, de hogy ez benne van a trailerben, ez a dialógus. Igen, és tehát én ott ott meg konkrétan azért én... kezdtem ezt újra, mert én azt, azt a dialógust akartam végig, ami a trailerben van egy csajjal, nem egy csávóval, uh. de nyugodtan. Tehát így Na én meg konkrétan mondom, azért, ugye, önben. Én egy csaj karaktert csináltam, és uh -huh. én meg azon gondolkodtam, úristen, tehát most végül is a férfit kellene választanom, de hát nem választok férfit, mert én mégiscsak férfi vagyok, akkor választok uh -huh. egy nőt, de hát ez meg olyan fura, mert a karakterem meg nő, mindegy választom a nőt, és konkrétan megszólt az a kis köcsög a pultnál. Mondta, ne mondta nekem, hogy hát jó, azért kicsit. Nem erre számítottam, kicsit fura, de hát kik vagyunk mi, hogy megmondjuk, hogy mit csináljon. De És mondom, így, így megyünk tovább. Aha, ezt mondta, igen, a két sajra. <gül> Nekem a csávóra nem szólt, meg azt mondta, jó döntés. <gül> ja, jó, oké. <okay. gül> Mert látta rajtad biztos, hogy rúzni a hajad, vagy nem tudom. <gül> nem volt, semmi extrémben nem nézek ki. Kocsami is átlagos a szól szóval nem értem. De amúgy ez nekem tetszik, hogy nem erőltett bele, hanem hogy választhatod. Tehát, hogyha te PC akarsz lenni, lehetsz PC, ha nem akarsz az lenni, nem leszel az. És ez nekem nagyon tetszik. Hát, Nincs bele. könnyű. lehet, hogy nem lehet darálni a játékba, de amúgy a ja, mindent, mindent Hát ki tudja, a még a milyen becsüljön később. Ja, és utána volt egy olyan jelenet, amikor valahol autózok, és egyszer csak ad egy ilyen küldetést, hogy hoppire be kéne menni, ott van valami csinálni való. És így bemegyek, nem is nézem hova. Bemegyek és már röhögök el, előre, a Joker ott volt a streamen, és így mondom neki, hogy figyelj, nézzük már itt körül, miért nincsenek itt csajok? Még rúdan is itt valami, itt valami gond van. Tehát, a, utána néztem, hogy a fényreklámok is ilyen főcsolakúak, mindenhol. Jó kis kék osztrigába betértél. Mondom, nem hiszem el, hogy ezt a játékbe, engem egy buzibárba, és ott kell valamit csinálni. Ja igen, és itt volt egy része, ami nem felcseszte az agyamat azon ki, hogy egy buzi nem? kellett keresgélnem. Vannak a játéknak olyan területei, ahova nem egyértelmű, hogy oda nem mehetsz be. Viszont, ha oda bemész, akkor rátámadnak. És így, oké, streamen is pont mondtam, hogy ide miért nincs kiírva valahova, hogy nem mehetek be, és így lenézek a lépcsőre, és a lépcsőn volt oda hogy. Ja, igen, amúgy sok helyre ki van, igen. Meg ugye ott állnak, ki akkor Néha, igen és azt például hiányzik nekem a térképről, hogy a térképen jelölje meg hogy az a rész ilyen piros vagy valami. Ja, igen, mert akkor jelzi, amikor belépsz, akkor írja, hogy ellenséges terület. De addig de meg. Akkor nem. Ja, de akkor megszívtad. hát igen, akar... akkor már má késő. Igen. Igen, tehát, hogy... És általában áll ott valaki vagy van ott egy kamera, hogy így látszódjon is. Hogy de ott most itt tilos. Jó, barát, de meg nem látszik, mert nincs lezárva, semmi nincs. tehát a... van amikor egy tök egyenes folyosóra bekanyarodtam, bementem és kérte, hogy ha és akkor miért ránttam, és így Oké, okay, jó van, srácok. De van ilyen az utcán is sétálsz, és. Ott állnak, látod, hogy ott állnak, Broszil, hát arra kell menni, arra mutatja Üző, és akkor bemész, és egyből elkezdenek rád jönni. Hát, sétálok az utcán, és látom, hogy vannak olyan ellenfelek, akik csak beszélgetnek, egymással nem csinálnak semmit, tudom, még az agyonverem verem az összeset. Mert az Úgyhogy... Jó, hát az elején azért azt nehéz, mert, mikor, mert. Én eleve a legnezebb fokozaton kezdtem. Uh -huh. És így szokott. Jó, az hát azért. később már, érted, amikor rájuk nézek, akkor konkrétan abba belehalnak, mert már olyan dolgok. Hekkeléssel és lövöldözéssel is, is igen. Ki, ki lehet szombosodni, úgyhogy ezek az utcán. Utcai randalírozók már nem okoznak problémát. De ez is tetszik, hogy van ilyen rész, hogy a rendőrök lövöldöznek valakire, és simán ja, is lövöldözni. Segíteni, igen. És hogy utána az összes hullát kirabolod, hát, uh, Istenem, hát így működik a világ, de nem szólnak én. bele. Mondjuk ott rohadtam, hogy jelzik el. Sokat is kiraboltam valamit. Hát, és az a dúb, hogy ott álltak fölött, meg oda mentem, mi abból, elviszem hát. ezt a stukkert, és hát, már mentem hát. is tovább. Jó, mondjuk mégis, csak majd nem vagy, de szerintem megvan beszélve, hogy a rendőrsége, hogy te csinálod a melókat és besegítesz neki. De meg, Tehát, meg ez a sztoriba ez benne van. Tehát azt hiszem, valamelyik párbeszédben van is, hogy amúgy a rendőrök hálásak, hogyha így ja, igen hát, igen. állsz ilyen burikba, úgyhogy... Csak ott vigyázni igen, kell, hogy nem megsebesítsd a rendőrt, mert akkor balhé van. Ja, igen, akkor... Nem de az nekem az már volt is, olyan, amikor mondjuk meg kell mentened valakit, ugye vannak ilyenek a, a térképen, és. Oda mész, és véletlenül, tehát, hogy Google a csaj, és éppen mondja, hogy ne öljék meg, vagy ne őssék, hogy és állnak körbe hárman is. Oda megyek, közze, hogy agyon verem Bézből ütővel, azzal kezdem, aki ott áll vele szembe. És az a szerencsétlen, aki Googlet, az megfeláll és pont úgy áll föl, hogy ő kapja az ütést, és abban a pillanatban már írja ki a játék, hogy rendőrség, meg minden jó mondom, aki akkor visszatöltöm. <gül> hát nem akarok megsebesíteni senkit feleslegesen, de hát az a szerencsétlen érted meg akarom menteni és konkrétan belenéz a baseball ütőmbe, hát most én arról nem. Én, én ezt elintézem annyira, hogy baleset volt és így szaladok tovább, mondjuk eljutottam véletlenül valakit, mert az idiótám mozog a karakter, hogy, hogy, hogy bocs remélem jól vagy, tudod, és így, amíg a rendőrségi csillag nem megy, addig csinálom a küldetést hát, én nem csinálok ebben ilyen nagy problémát de jó, néha egyébként a rendőrség idegesítő tud. Meg a kedvencem az volt, amikor lopakodni kell, és vannak ilyen, ilyen gépágyuk, akikkel, amiket át lehet hekkelni, vagy ki tudsz a helyéről később, és hogyha áthegkeled, ja, akkor a te oldaladra áll. Uh -huh. És volt egy küldetés, hogy ne üljek meg senkit, és mondom, jó, akkor kezdem azzal, hogy a gépányút átrakom. De ja, három... az és az kinyírt mindenkit, mert én azt hittem, hogy az akkor fog támadni, ha engem megtámadnak. Hát nem, megfordult és szétlőtt mindenkit a francban. Azt is visszatöltöttem, hogy mondom, jó, akkor ezt hagyjuk a végére. Ja. Igen, azt néztem pont egy tegnapi küldetésnél, hogy mondom, ezt le lehet innen tépni, és akkor Igen. aztán megyek tovább. Ez miért mindúra durva? Csak annyi, ugye, hogy fix tölténye van, nem örök, meg nem rakhatod el, mert ha átváltasz, akkor így ledobja akkor az inventorybe. Igen, igen. De az Én elég nem nagyon sevesz, az, tehát a, elég ó, jó el, az elég jó oda lehet csapni vele. Az elején egyébként rohadt idegesítő volt, hogy a fegyverek, azok ezen a nehézségi szinten ilyen, mintha mindegyik vízipisztoly lenne. Tehát rohadt sokat ja, kell fegyődni a karakterbe. Igen. És így tehát később kapsz jobb fegyvereket, meg ugye, nem tudom mennyire spoiler, de van egy küldetés, ahol egy másik karakterrel kell menni, és ott olyan fegyvert kapsz, ami ilyen olyanokat lő fejbe, hogy ilyen instant, egy, egy lövés, egy, mm -hmm. egy ember. Tehát, hogy... És ott azért érzem, hogy na én ezt a szintet szeretném a játékba elérni. Köszönöm szépen, és akkor már így, így, így jó leszek. De hogy az azért messze van mert az elején. Ugye megvan a fegyvereknek itt a ritkasági típusú, ugyanúgy, mint a már igen. minden játékban, hogy van a, a szürke, zöld, kék, lila, sárga. És akkor ezek így sorban. Ugye a lila sárga az az epic, meg a legendári. Igen, igen, igen. Meg amúgy lehet és őket fejleszteni is. Arra még nem jöttem rá, tehát a fegyver. Maga a fegyver tud ilyen szintet lépni, hogy Epic-ből mondjuk legend? Nem, olyat, olyat az ikonikussal tudsz. Tehát az ikonikusnak a fejlesztése az úgy működik, hogy ha megvan, megszerzed a játékba a fegyvert. Akkor nem, megkapod nem törtem a... be olyat. Hát, hogyha betöröd, azt már nem tudod megszerezni újra. Abban. És az lenyok, hogy megkapod vele a tárgyfejlesztést, és akkor utána ott a tárgykészítésnél látod, hogy melyik az, és kell hozzá az előző szint. És hogyha azt tudod, akkor azokat legendásig fölviheted. És Aha. utána még van külön mellett olyan, hogy fejlesztés, ott meg szint nem tudsz fejleszteni, viszont alapanyagból tudsz sebzést, meg mindenféle mutatót, azt feljebb tudod nyomni neki a DPS-t egy nem tudom, tudom hányszor, mert azt még sokszor nem csináltam, mert azt majd a, az ikonikus fegyvereknél akarom megcsinálni. Na, hát ez az, amit nem magyarázani nagyon. Ja, nem rákszák be, úgy semmit szerintem. Tehát az elején egy-két dolgot megmutatja, hogy van a telefonod, meg van az autó, amit tudsz hívni, meg így működnek a küldetések, aztán ott hagyd téged, és azt csinálsz, amit és akarsz. Volt meg. Igen. Tehát van egy ilyen tanulási görbe. De azért szerencsére, hogyha az ember nem adja fel az elején, akkor logikus nagyjából mindent. Igen. Nekem igen, igen, igen, igen. még rengeteg sok minden le van így írva, bár ezek inkább a sztori részek, hogy lehet találni ilyen pszilánk, igen. Amivel én semmit nem olvasok mennyi, mert streamerem, és közben nem kezdek itt regényeket olvasni, mert ott tényleg azért vannak elég hosszú ilyen. Van mondjuk legalább nyisd meg, hogyha nem olvasod el, mert sokszor az visz tovább a küldetésben. Igen. Va van Há? olyan, hogy az visz tovább, tehát van egy hely, általában az. Ja, és ilyen, nem van valami info írva bele, mi? Igen, az ilyen kék kockák szoktak ilyenek lenni, kék kocka egy kérdőjellel. Ott általában mindig szilánkot találsz, és az mondjuk utal arra, hogy például a közelben van egy rejtegehely, vagy ilyesmi, és akkor az utána jelenik meg a térképen, hogy ja, Olyan, olyan hát. volt, igen. Még az elég idegesítő, hogy úgy jelöli újként, hogy azt kell megnyitni, hogy nekem az összes majdnem újként van, mert nem nyitotta meg a régiét. Igen, igen. Mert mi streamen kívül így és Az a baj, hogy az az információ. Igen, meg amúgy az az. Most végigolvasom az egészet, fingom nincs, hogy melyik mire volt vonatkozó. De megjelenik a térképen legalább, tehát annyival már előnyöd lesz akkor. De hát most pályi utolak, persze. Te miért túlkap mert egyébként élet, ezeket is megírni basszus, lefordítani ennyi nyelvre, miközben a te magyar. Tehát... És amúgy egész jó a fordítás, mondjuk egy-két féregépeléssel találkoztam, meg egy-két szó, meg ilyenek kimaradtak, de alapjáraton egész, egész jó meg van írva. Igen, meg néha vannak olyan káromkodások, amik Hát jó magyar nyelvünkben azért vannak durva káromkodások, és az, ha angolról átfordítanád magyarra, szó szerint, akkor nem olyan durva, de igen. ott érezhetem, hogy a fordító, az így. Hát tegyünk rá még egy lapát. Igen, az, az, az a szabát szabát elapott, igen, és akkor repkednek a kurva életbe meg ilyenek, meg meg, bassza, meg, nem tudom. Közben meg az angolban meg lehet, hogy nem is káromkodik, mert van ja, volt hogy én is hogy hallgatom, na kíváncsiok, itt mit fog mondani, és amúgy nem is azt mondta, csak azt, hogy a, a csudiba, vagy nem tudom. Ja, valami valami enyhébbet az Igen, igen. igen. Úgyhogy. Hát ez is ad hozzá azért valamennyit. Pedig én nagyon nem szeretem, hogyha egy fordító így kényesen azt mondja, hogy akkor na itt valami mást mondunk, mint amit a egyébként, de hát magyarul tényleg az hangzik durvábban. Igen, van. Igen. Úgyhogy ez, ez még oké. Okay. Mert ilyen nagyon félrefordítások. Jó, én ennyire nem vagyok jó angolból, a, a, a, egyetlen dolgot próbáltam meg lefordítani, ami a Csajnak a karjára volt írva tetoválás, és azt is valami ordinári baromságra sikerült fordítanom a streamben, <tos> Szerencsére ki is lettem javítani, hogy az nem egészen az, de már nem is emlékszem rá, hogy mi volt. Mert amúgy ez is tökre benne, hogy amikor egy küldetésre mentek, ott választod azt, hogy nem mész, hanem mész valahova, máshova, és akkor majd ott uh -huh. találkozunk. Meg legtöbbször van az, hogy választható az is, hogy akkor menjünk. És akkor, ha menjünk van, akkor általában az van, hogy a másik karakter beül a kocsiba, ő vezet, és közben így tudtok beszélgetni. Tehát igen, konkrétan jó. nem az van, hogy ott álltok mint két fasz, mint a legtöbb RPG játékba, így és akkor beszélgettek, hanem az van, hogy beszálltak a kocsiba, és közben, miközben oda mentek valahova, közben beszélgettek erről, arról, másik karakterekről, hogy erről mit gondolsz, arról mit tudsz, és akkor így ez is ad hozzá, hogy ez a valóságban is nagyjából így menne, hogy beszállsz valakivel a és zumáltak. Igen, igen. Mondjuk néha nekem ezzel az a probléma, hogy elfogynak a dialógus opciók, és így ültök, és hallgatjátok a zenét, amit még el sem tudsz váltani, ha valami szar megy a úgy. Hát, ahogy a nevezett szakkord tudod átváltani? Ott ilyen kínos csend van olyankor. Az mondjuk elég fura. Egy jó kapcsolatban nincs kínos csend. <gül> ez is fura, hogy én alapjáratban a dialógusok miatt nem szeretem az RPG-játékokat, mert sok fasság van bened, itt meg hiányolom, hogyha nincs. Tehát... Őrület, miket hoz ki az ember ezekből. Igen. És mi ez a játék az emberből. De... Én nem is tudom, hogy van olyan ember, akinek ezt ne tudnám ajánlani. Úgy, hát, aki ha, allergiás ha a, a Ha te nem szeretted a nagy és érdekes uh, világokat, <gül> meg az érdekes karaktereket, akkor az nem neked való. Igen. A vágok, nem. Igen. Hát Olyanok, amilyenek, de szerintem annyira nem vészes. Tehát, Igen, hát csinál, meg, meg azok, azok el fognak tűnni. Igen. Hát, ha nem is mind, de azért javítanak rajta. Tehát te mindenképpen tehát olyan ember kezdjen ebbe a játékba, aki nem akar rajt végigrohanni, mert ez pont nem egy olyan játék, és hogy ebbe bele kell tenni az időt, tehát hogy itt bőven van tartalom, itt nem az van, hogy a mint a kódkampányban, hogy négy 5 óra, itt négy-öt óra csak az első terület, és, az, és mondjuk csak a tutoriálnak a vége, <gül> nagyjából. Igen. Ez a játék hat óra után írja ki, hogy Ja, team, igen, ezt part. akartam mondani, hogy én is <gül> ilyen 4-5 óra után, hogy ott kaptam meg a cyber. Ja, hogy már most kezdődik a játékké, meg már benne vagyok 7 vagy 6 órája, és mindent felfedeztem az első területen, azt te hiszem ennyi lesz, érted? És nálam az a durva, hogy ilyenkor már egy játéknál azt, azt várom, hogy mikor lesz vége, mert annyira unalmas. Itt meg tényleg annyi minden felé lehet menni, és tényleg. Igen. A legtöbb játéknál, ami majd megjelenik, az a probléma, hogy az első fél órában csak érdekes, de megmutat mindent és te nem is Meg mérli. azt érzed, hogy 22 óra van, és semmit nem láttam az egészből, és mindenhol tökéletes érdekes dolgok vannak, meg igen. karakterek, meg mit tudom én, és azokat a karaktereket is, amiket eddig felsorakosztatott neked, azokat is akarod vinni tovább a sztoriszálaikat, mert tök érdekesek, mert, mert, így, mert nem az van, hogy ott van egy NPC, aminek, amiről annyit tudsz, hogy van a feje fölött egy kérdőjel, és majd adnak neked egy igen. igen. hanem, hogy, hanem hogy mindenkinek van múltja, Jelenne, és hát a legtöbbik szeretné, hogy jövője is legyen a Night city ben Úgyhogy ez ilyen. Tök, tök érdekes az egész. Ebből a Igen. szempontból. Igen, jó, meg van meg nagyon beszippant tényleg. Úgyhogy Tehát én mondom, csak az első terület volt 4-5-6 óra, és utána kinyílik az egész játék, és, és uh, korábban jelentek meg tényleg, hogy mekkora lesz a terület. Bőven elég, ami van. Tehát, hogy bőven elég. És tele te van tartalommal úgy, hogy nem érzed voltnak, Mert a meg Mert a város azért az eléggé olyan, hogy ott az én is azt érzed, hogy bármelyik sarokba befordulsz, ott van valami. Tehát Jó, de hát, hát az egy város, van. tehát a város az így működik egy komolyabb ilyen város, érted? érted. Igen, mondanám, igen, igen. csak hogy. meg elvileg azon, hogy ez egy olyan város, ami túl zsúf volt, mert hát ez egyetlen ilyen nagyobb város. Igen, és amúgy látszik is rajta. Igen. Úgyhogy, ja, csak igen. Tehát tele emberrel helyekkel, ahol be lehet ülni kajálni, ami egyébként tök mert. mert ezt még tehettek volna játék, hogy néha direkt be kelljen ülni valahol kajálni. Hát nem tudom. Mert azt írja ki a játék, hogy jó lakottságérzetet ad. De ha nincs jó lakottságérzeted, akkor mi van? Semmi. Vagy Semmi lehet lakottság. hogy több xp t kapsz, ha jól lakottságod van, nem tudom. Még sose ettem, úgyhogy nem tudom, Már most a podcast után kipróbálom. Jó ja, meg még amit akartam mondani, még el nem felejtem, hogy. A, annélkül, hogy spoilereznék. Az első fejezetben van egy montázsos videó, ahol egy társaddal mutatja, hogy te milyen küldetéseket csináltál meg, hogy elmész bulizni, meg jól érzed magad meg minden. Jó, igen. És miközben néztem, én nekem a Mafia 2 jutott eszembe, ahol volt egy ugyanilyen montázs videó, és ott azt azért rakták bele, mert rengeteg küldetést kivágtak, mert nem volt rá idő, és ezért fogták inkább, megcsinálták montásba, hogy ezeket éltük át, amik Jó. amúgy belettek volna a játékba fejezetek. És miközben néztem ezt a játékban, mondom, basszus, nehogy az legyen, annyira játszanám azokat a küldetéseket, miért nem rakták bele? Hát most már értem. Tehát, hogy. 50 nem, órá, nem a második fejezetben vagyok, és nem tudom hány fejezet van, mert mekkora a terület, így teljesen ahová eljuthatunk, és most már értem, hogy miért nem rakták be azt a plusz 5-6 órát, mert az akkor tényleg már a végtelenségig lenne húzva. Mondjuk nekem ez a rész az bugos volt. Mármint a montásos. tehát nem jelent meg a másik csávónak a karaktere. Mi néztem akkor? Utána, néztem utána a végig a izéket, hogy ez, ez, ez, ez, van, van, akik úgy csinálnak tesztet, hogy ezt a montást így egy-egy És aha. nézem mondom. Basszus, hogy nekem nem nézzi, nem így érték. Nem volt ott a csávó. De amikor odamentem az a az is a házba, ott gyöküres volt, ment fel, mentem fel a lépcsőn egyedül, holott a montás meg úgy van, hogy a csávó megy előttem a lépcsőn. Igen, igen. Alatt. És így nézem, mondom, basszus, nekem ezt nem így nézett ki. De az egész karaktermodellje nem töltődött be. Az a elég érdek. Én meg azt hittem, en... hogy ez a montás videó. Nem. Az hát is akkor is ezek szerint szerinted full hát rendert. rendert. Nekem ott volt a csávó. Egyébként. Ebben a játékban egy csomó minden úgy van megcsinálva in -game, aminek más játék örülne, hogyha ez rendben lenne egy videónként. Tehát én eszméletlen. Nagyon durva. Nagyon durva, hogy ezt, ezt így híjhozták, hogy hát nem, nem jelent meg a csávó. Mondjuk itt másnak is bejött egy-két bug, amikor ott a tükörbe, akkor hiányzik a fél teste, meg a karjai. Meg Nekem öre. olyan volt egyszer, hogy belenéztem a tükörbe, és szétvakított mindent, és olyan volt, mintha Brightness feltoltam volna az egekig, és nem láttam semmit konkrétan. Az úgyhogy nem gyorsan rossz. abba is hagytam. Nekem sokkal viccesebb volt a tükrösbagom. Nekem úgy nézett ki a karakterem, mint egy mesztelen kembaba. Tehát hogy nem volt nem volt farka. Tehát, hogy akár ez Hát mert nem állítottad be. Addig gondolkodtam, mit is be, nem állítottad be. De mindent beállítottam, csak amikor felnéztem a tükörök, mesztelen volt, és nem volt pöcsön, úgyhogy tök érdekes. Mert egyébként ezzel kapcsolatban is volt egy érdekes bug, hogy egyeseknek meg úgy működött ez, hogy felvették a ruhát, és a ruhán keresztül lógott ki a farkuk. A... Ezért kell nőtkezdeni, érted? Zát, mert az a nincs gond. Hát biztos nincs gond. <gül> szóval vannak ilyen, ilyen érdekes vicces bugok. Szerintem, szerintem a legtöbb bug ilyen, hogy azon jókat lehet röhölt. Igen, igen. Maximum újra betöltöd a játékot, de utána működik. Igen, igen. De hát menteni sűrű lehet, meg tényleg checkpoint is van. Megajánlott is. Éh, én minden Szerinten mozdulatom a... előtt mentek, mert az a biztos. Igen. Jó mondjuk, néha nem lehet, tehát már lövöldözésbe vagy ott már nem Ja, nem, akkor ment. nem, igen. De mielőtt elkezdem a lövöldözést, vagy mielőtt tudom, hogy valami lesz, akkor izé... Akkor, akkor mentek igen. is, biztos, nehogy biztos. Tehát ne kezelni, enni, inni azt mindig tudsz, vagy kraftolni, meg megmenteni az ott például annyira nem. Uh -huh. Amit, ugye nem értek, mert bárhol tudsz kraftolni, nem kell semmi extra, csak nálad legyen a tudsz, meg minden követelménye. És hogy azt még nem lehet lövöldözés közben tudod, ez a... Teljesen életszerű, hogy uh -huh. váljátok össze, egy fegyvert, aztán azzal fogom, hogy lenni, <gül> Ha már enni lehet közben. Érted? Nem tudom, kaját kraftolni, talán azt, azt is lehet. Nem, mert kaját az pont talán nem, de hogy így az, az, elsőségé az, az, az csomagot, az pont igen. Tehát így ilyen cuccokat, mindent tudsz csinálni. Nyersanyagokból, amiket gyűjtögettél, mert hogy tényleg nagyon sok mindent lehet gyűjteni. egy így, idő után így Hát, én is összeszedtem minden szar szendvics, meg anyám kínjad, aztán rájöttem, hogy ezeket úgy nem semmire, úgyhogy csak... Hát én azokat felbontom, mert ugyanúgy kapsz belőlük ja, a hát, na nagy az... részéből, kivív a kajákból. Na hát ez az, hogy a kajákból meg semmit. Hát, hát de a, a, sörös üveg, a, a sörös üvegből, meg a borból, abból például igen, abból kapsz. Na, hát akkor azokat hát mi összeszedem. Ezt amúgy nem is értettem sokáig, hogy miért van az, hogy a a cipelésem mindig növekszik, tehát, hogy ami nálam van. Tehát ugyanazok a fegyverek vannak nálam, a fegyvereket, ruhákat mindig lebontottam, de mindig nőtt az, ami nálam van, és nem értettem, hogy miért. És aztán megnéztem, és a sörös dobozok, meg a kólás üvegek, meg a boros cuccok, azok ilyen 0,2 kilónak számítanak, és hogyha van nálad 10-20 darab mindegyikből, akkor azért az már eléggé megdobja a cipelést. Hogy ez kilóra jön ki? Hogy... Hát 0,2, annyi a súlya. Írja hogy, írja, hogy hány egység cuccat hát most most azt kilónak mondtam, de tök mindegy, hogy ja, most mondhatod gramnak is, ja, tonnának, érted. De, de úgy, az ott volt, hogy 260 kilót elcipelek ja. vagy már 300 nem tart, nem is tudom. Én nekem már 300 fölött van bőven, úgyhogy mindenhova mind, mind, mind, mind, futva megyek, hogy az atlétikám nőjön és ah, minél hát, több mindent tudjak cipelni. Mondjuk kurva sokáig tart, de, <gül> de <gül> meg sajnos közben nem lehet rádiót hallgatni, mert amúgy rohadt jó zenék vannak a játékban. Igen, igen. Az nagyon sok rádióadó, meg nagyon jó zenékkel, tényleg. Kapom is Youtube-on a copyright klémeket. Hát de azt hiszem az meg. ez megéri. Hát nem, amúgy csak kapok pénzt semmiért. Hát akkor meg tök, tök mindegy. Csesszék, meg, kapják be. Én meg is nézem, hogy a legutóbbi streamben elég sok zene volt az autóban, úgyhogy rá is nézek, hogy megkaptam-e a jól megérdemelt copyright klémet. Hát gondolom, akkor biztos. Igen, igen. Na, akkor jó. Nem, nem mindegyikre kaptam, most nézem. Tehát uh... A második streamre kaptam krémet, meg most erre. Többire nem. Hm. Lehet, hogy nem akart autóztam. Ott. Igen, szóval lehet, hogy kevesebb volt. Ja. De jó kis játék. Nem tudom, dicsérjük még egy darabig? Mert én tudnám. Tehát, hát, én, én, is, de, én is, de mennék vissza. <laughs> ja, igen, mennék át. <laughs> jó, ez szerintem, hogy remek még szó, hogy az, hogy a <laughs> kaptam a hogy menjünk visszajátszani. Én még játszottam egy játékkal, de szerintem azt csak megemlítem most, és majd, majd a következő adásban ez ilyen kis előröttekintés. De föl is jól majd, a, ahogy vége az adásnak, ez a Scavengers De most az szerintem akkor játék. ide is körírhatod. Ide nem írom fel, most csak, most csak megemlítés szinten mondom. Ja, a következő adásban fölírom a Sónosba, hogy ne felejtsek róla beszélni. Már addig nem tudok vele játszani szerintem, mert most uh, tegnap volt, a, ilyen zárt van, és egyelőre nem lehet róla semmit, semmi videót, meg streamet uh -huh. közvetíteni, viszont az nem volt, hogy beszélni nem lehet róla, úgyhogy beszélni <coughs> szerintem fogok. Ugye ez volt kint a, a TGN, azt hiszem volt róla egy kis. Hát talán a a trailer mutatták be, vagy nem tudom, meg hogy egy ilyen uh -huh. új túlélős valami. És tényleg ez egy ilyen, ez egy új túlélés valami, és akkor jövő héten, vagy nem, két hét, megy, vagy jövőre, jövőre beszélek róla. Szerintem egész jó állapotban van, tehát megjelenése nem sincs, már szerintem messze. És free to play lesz. Úgyhogy mindenki tud majd vele ingyen játszani. Mert szerintem egy jó dolog egy játéknál, ha Így van. hogy ingyen van, és nem is szar maga a játék. Az meg megint jó dolog. Ja, ja, ja. Egy, ott is marasok sok szart legyűjtögetni, mint a Cyberpunk-ból, úgyhogy és ott külön szemétnek is hívják, tehát, hogy az, az scrap. <gül> Úgyhogy, na, hát akkor mindenki jártom sok cyberpunkot, szerintem. Így van, így van. És ne refundoljátok, mert előbb-utóbb úgyis meg, úgy meg kell venni, venni újra. Aki úgy meg hogy... kell, az, az jó időbe vegyen CD projektet. Ja, igen, részvényeket, igen, mindenki részvényeket vegyen. <gül> Úgyhogy ezzel a gondolattal szerintem. El is köszönhetünk, köszönjük a figyelmet, és hát mindenkinek kellemes ünnepeket, boldog karácsonyt, boldog új évet. Karácsonyt, boldog, boldog, új évet karácsonyt. boldog új évet, azt majd talán a következő adásban, amikor már új évben leszünk, akkor. De nem utólag szokták, hanem előre, nem? Előre? Nem tudom. Vagy utólag? Szerintem utólag. Hát akkor majd utólag. Jó, akkor most nincs boldog új év, mindenki cseszze meg, boldog karácsonyt. <gül> igen, igen. És sziasztok! <gül> sziasztok!